Večer, vážení poslucháči, keďže ma počujete, to znamená, že opäť po dvoch týždňoch ste naladení na vlnách žurnálu kritického myslenia a slobodného vysieláča. E, budeme mať ale aj opäť dnes tých istých hostí a tú istú tému, len druhý diel. E, opäť teda máme dnes hostia Daniela Mačovského a Erika Šmita. Budeme sa opäť baviť o nielen veterných e, elektrických turbínach, ale aj o iných šialených projektoch, po, e, pochádzajúcich z Green Dealu, e, ktoré sa e, u nás na Slovensku e, chcú e, realizovať. E, ja teda vítam dnešných hostí. Zdravím ťa, Daniel. Ozdravujem všetkých poslucháčov. Ahojte, priatelia. Erik, vítaj na linke. Všetkým pekný podvečer a teším sa na dnešný, dnešný teda rozhovor. No, víkend bol dosť hektický, hlavne teda sobota. Vy ste sa aj stretli na akcii Zdravého rozumu, kde teda Erik Šmíd je podpredseda a bavili ste sa o týchto projektoch, ale potom si sa ty Daniel veľmi ponahlal do šúrian kde e, napriek tomu, že šúrančania mnohí chceli ísť na našu akciu e, zdravého rozumu, tak museli zostať, pretože sa im zmenili plány. A zmenili sa im plány tak, že im, ich zmenil developer, ktorý ide realizovať e, výstavbu v šúranoch. Preto by som si možno na úvod, aby, aby posluchači sa tak troška vcítili do pocitov a reality, ktorá sa odohráva v Šúranoch, e, pusti, e, poprosil o pustenie e, zvukového odkazu číslo 1. Pravným základom pre investičné projekty, ako sú napríklad baterkárne, veterné parky, fotovoltické elektrárne, ale i obvykle investičné projekty, ako sú atomové elektrárne alebo vodné elektrárne sú zákon číslo 271 lomeno 2021 zbierky o významných investíciách, ako ich zákon číslo 142 lomeno 2024 o strategických investíciách. Oba zákony sú postavené tak, že umožňujú obmedzenie vlastníckých práv občanov, ale umožňujú aj to, že môžu byť zbavení vlastníckých práv k pozemkom, k svojim pozemkom majetku. Z obsahu uvedených zákonov je zrejme, že tieto zákony sú robené tak, aby vychádzali v ústrety investorom a obmedzovali vlastnícke práva občanov. Celý proces prebieha tak, že na žiadosť z určitého subjektu podnikateľského vláda príjme uznesenie, ktorým určí, že určitý investičný projekt je významnou investíciou respektíve strategickou investíciou. Na základe tohto uznesenia príslušné ministerstvo, čiže buď ministerstvo dopravy alebo ministerstvo hospodárstva vydá pre určitý podnikateľský subjekt osvedčenie o významnej investícii ktorého prílohov je aj zoznam pozemkov, na ktorých sa má uvedená investícia realizovať. Tento zoznam je nedeliteľnou súčasťou uvedeného osvedčenia. Čo sa týka vlastníctva pozemkov, ako som už spomenul, uvedený zákon umožňuje obmeziť vlastnícké práva, ako aj zbaviť vlastníckých práv občanov k pozemkom, ktoré sú uvedené v prílohe. Celý proces prebieha tak, že vlastne tento zákon respektive obidva zákony umožňujú, aby držiteľ osvedčenia významnej investícii požiadal príslušných občanov o uzavretie kúpnej zmluvy a v prípade, že občan nebude súhlasiť s uzavretím kúpnej zmluvy, má právo podať držiteľ osvedčenia o významnej investície návrh na vyvlastnenie tohto majetku. Ďalším bodom ktorý by som chcel pripomenúť, je, že držiteľ osvedčenia o významnej investície je oprávnený požiadať katastr nehnuteľností, to znamená príslušný okresný úrad v určitom meste o katastrálny odvod, o vysnačenie predkupného práva do katastra nehnuteľností v prospech tohto držiteľa významnej investície. Tým pádom, ako som spomenul, dochádza k tomu, že vlastník je obmedzený na svojom nakladaní so svojím majet so majetkom, keďže, ako je zrejme, že Adam nikto nekúpi taký majetok, kde je vyznačené v katastrii, že je tam vyznačené predkupné právo v prospech niekoho iného. Takýmto spôsobom teda jednak dochádza k omeceniu vlastníckého práva, a nakoniec aj zbaveniu vlastníckého práva tým, že stavebný úrad na základe návrhu držiteľa osvečenia o významné respektive strategickej investícii požiada stavebný úrad o vyvlastnenie a stavebný úrad, vychádzajúc v podstate z údajov, ktoré udá držiteľ osvečenia, vyvlastní majetok občana. Dôležité je v tejto súvislosti pripomenúť, že stavebný úrad vychádza len z údajov, ktoré, ktoré uvádza držiteľ osvedčenia a v podstate najmä čo sa týka kúpnej ceny, pretože v praxi čo sa týka baterkárne Šuranoch viacero vlastníkov vzneslo námietky ohľadne výšky ceny alebo hodnoty vyvlastňovaného pozemku, avšak stavebný úrad neakceptoval tieto námietky a nebol ochotný ani vyotoviť kontrolné znalecké posudky za účelom objektívneho zistenia hodnoty vyvlastňovaných nenotelností. Takýmto spôsobom postupoval aj odvolací orgán, to znamená úrad pre územné plánovanie a výstavbu v Bratislave. V, čo sa týka baterkárne Šuranoch stavebným úradom a orgánom, ktorý vyvlastňoval bol regionálny úrad pre územné plánovanie výstavbu v Nitre. Čiže takýmto spôsobom teda došlo k tomu, že pozemky, ktoré boli uvedené v osvedčení o významnej respektíve strategickej investície sa stávajú vlastníctvom držiteľa osvedčenia za cenu, ktorú v podstate on sám stanovil. V tejto súvislosti by som tiež poukázal aj na to, že celý proces udelenia osvečenia o významnej investícii je, je v podstate zahalený mrčanlivosťou. Musíme si uvedomiť, že osvečenia o významnej investícii a v danom prípade aj osvečenie o významnej investícii ohľadne Šuraný Industrial Park tak, prebieha, celý proces prebiehal tak, že v danom prípade verejnosť nebola vôbec o tomto e, projekte informovaná. Nikto nevedel, čo bude v tom areáli Šuraný industriál parku. Nikto nevedel, aké to môže mať dosledky pre občanov. A na, v danom prípade teda nebolo pred vydaním osvečenia o významnej investícii táto skutočnosť konzultovaná s nikým. Čiže nebola konzultovaná ani so širokou verejnosťou občanmi, nebol, nebol zisťovaný ich názor na to, či súhlasia, nesúhlasia, aké majú stanoviska, aké majú námietky proti tomu, respektíve či, maj, či vôbec súhlasia s týmto projektom. Ďalšia vec, celá záležitosť, čiže v zásade aj celé investičné projekty sa nekonzultujú ani s odbornou verejnosťou, to znamená štátnymi úradmi alebo odbornými štátnymi inštitúciami, ktorých, ktorých predmetom činnosti je starostlivosť o životné prostredie. Takisto sa takéto investičné projekty nekonzultovali ani s organizáciami, ktoré majú v predmete činnosti e, ochranu a starostlivosť o životné prostredie, napríklad neziskové organizácie, ktoré vlastne pôsobia na, na tejto úrovni starostlivosti o životné prostredie. Čiže celý proces prebieha po, po, jak sa hovorí, po tajomky bez účasti odbornej a širokej verejnosti bez stanovisk odborných inštitúcií, ako sú Slovenská akadémia vied, jednotlivé špecializované ústavy jedno, štát, štátnej ochrany prírody a podobne. Ďalšiu vec, ktorú by som chcel uviezť, je skutočnosť, že to, že je vydané osvedčenie, neznamená, že sa nemôže vydať druhé alebo tretie. Chcem poukázať na to, že spoločnosť MH Invest v roku 2022 v júni dostala prvé osvedčenie o významnej investícii na investičný projekt Šuraný Industrial Park. Avšak v januári roku 2025, čiže tento rok, dostala táto spoločnosť druhé osvedčenie o významnej investícii na projekt Šuraný Industrial Park a napokon 10. marca tohto roku táto spoločnosť dostala tretie osvedčenie na investičný projekt Šurany Industrial Park, avšak, avšak už ide o osvedčenie o strategickej investícii. Musíme si teda uvedomiť, že vláda má, respektive ministerstvo, má takéto možnosti a vlastne ani doposiaľ nie je zrejme, ktoré z týchto osvedčení je teda platné. Chcem teda uvieť, že vláda, respektíve ministerstvo, môže meniť účel a rozsah týchto osvečení. Príkladom je aj skutočnosť, že v pôvodnom osvečení pre spoločnosť EMA Invest pre projekt Šurany Industrial Park bola uvedená výmera. E, na výmera pozemkov, na ktorých mal byť realizovaný uvedený projekt o ploche 476 hektárov. Avšak v osvedčení o strategickej investícii z marca tohto roku je výmera uvedená už 596 hektárov. Takže žiadna právna istota tu nie je a toto je dôkazom toho, že vláda svojim uznesením prostredníctvom príslušného ministerstva môže zbaviť občanov svojho, ich majetku bez akéhokoľvek riadne odôvodnenia a zdôvodnenia s tým, že ani sa neuvedie účel, pre ktorý sa tá to osvedčenie mení, rozšíruje, alebo aj jeho obsah pretože v danom prípade je možné meniť zrejme podľa, podľa e, zákona aj rozsah aj, aj obsah osvedčenia takže ja by som len na tieto závažné aspekty poukázal že žiadna právna istota pre občana tu nie je ešte by som podotkol, že vyvlastňovanie prebieha podľa zákona 282 hej 282 z roku 2015 a vlastne vyvlastňovacím orgánom je vlastne stavebný úrad, ktorý vlastne pôsobí ako vyvlastňovací orgán. Takže z mojej strany by to v podstate v krátke bolo všetko s tým, že vláda má vlastne uvoľnené ruky v tom, že bude určovať, kde bude investičný projekt hej, stáť, v akom rozsahu bude, aký bude jeho obsah a má neustále právo tento obsah tohto osvečenia meniť a má právo meniť aj rozsah tohto osvečenia. Takže to je z mojej strany v podstate k tejto problematike zatiaľ všetko. Ďakujem. Počúvate slobodný vysielač. Ahojte všetci, tu je Marek Šurany. Prihováram sa k vám ako občan Slovenskej republiky, ktorému záleží na osude našej drahej vlasti. To, čo sa momentálne deje v Šuranoch, je bezprecedentné, pretože nedodržiavanie ústavy, zákonov, ako aj vyvlasňovanie pôdy ľuďom, ktorí tu pracovali, po postáročia, je niečo, čo dejiny Slovenska nepometajú. Prihováram sa k vám a zároveň vás vyzývam, občania Slovenskej republiky, organizácie, združenia, občanské združenia, hnutia, iniciatívy, všetci ľudia, ktorým záleží na tom, aby sme niečo po sebe nechali pre našich vnúkov a naše deti. Nie len dlhy, ale aby sme tu mali zdravú krajinu, zdravú pitnú vodu, zdravé ovzdušie. Začneme sa spájať. Nesmieme zostať lahostajný tejto téme, pretože politici nás vedú do takého marazmu, z ktorého nebude úniku. Ešte raz vás všetkých žiadam. Záleží nám na našej vlasti. Musíme sa spojiť. Potlačíme svoje ega a vyhráme tento ťažký boj. Takže, počuli sme dve nahrávky. Ono ich bude dnes ešte viacej. Prvá nahrávka bola e, doktor práv Júdr Záhorák, ktorý bol mimochodom v minulosti aj sudca, čiže je to veľmi skúsený právnik, ktorý zastupuje ľudí v šúranoch. A druhým bol možno nám už známy aktivista Marek Vajs, ktorý dal tento kratší vstup, ale o to emotívnejší. Ja sa preto teraz spýtam Daniela Mačovského. Aby nám on sám povedal, aká bola atmosféra v Šúranoch a prečo bolo toto náhle stretnutie Šúranoch odrazu, ktoré nebolo celkom plánované pôvodne. Uf, ono, za mňa toto je tak zložitá, komplikovaná téma, že vôbec nejako uchopiť ju jednoducho sa takmer ani nedá. Čo je z tohto pohľadu z ľudského hľadiska pre mňa dôležité? Že ten, tá sobota bola extrémne hektická. Ráno sme vyrážali od odsereť do Trenčína na takú akciu jogového festivalu. Odkiaľ som sa presunul do svetého Antona, kde vlastne ste mali nádhernú akciu, na ktorej som nemohol pobudnúť dlhšie ako hodinu, lebo už som mal byť šuranoch. A čo bolo takov, takým paradoxom, že vlastne... <kým> veľmi ďakujem za to, že som mal možnosť prísť do toho Svetého Antona, tam bol aj doktor Lipták aj s pánom Barankom, sme sa porozprávali takto stretli naživo, prebrali nejaké veci, že proste, čo máte svoju hodnotu a letel som do tých šúrian, čo sa dalo, porušoval som aj dopravné predpisy, čo bežne nerobím v takomto duchu, ale prišiel som do šúrian, keď to práve skončilo, že... <laughs> No a jeden z organizátorov hovorí, po ešte ľudia už akurát odchádzali odtiaľ akoby preč z tej živej reťaze a z tých príhovorov. No a keď išli tí ľudia oproti mne, tak niektorí ma spoznali, že áno, pán Mačovský, že aj nám niečo poviete. A ja, že tak nejaký som bol pod toľkom cestovaní, takže ani som nemal nejak extra už nejakú, zvlášť keď to tak nekončilo, a teda som to nestihol. Ale teda tí ľudia z takého polkruhu, možno tak, takmer nejaká stovka ľudí, alebo teda ich tam bolo tak mi dali do ruky Amplión a teda priamo vlastne z toho svetona, Svetého Antona s takou myšlienkou toho spájania sa som prehovoril k tomu svojím spôsobom. Na druhý deň mi ten organizátor uh, Stanko Guláš písal, že veľmi ďakuje za také úcelenie toho záverečného, že ho to veľmi inšpirovalo. Môžeme sa pobaviť aj o tom. Mňa tá téma totiž je to môj takou nosnou témou. Zaoberať sa vždy podstatou vecí. Že to, že niekde sa deje nejaký druh škodlivej investície pre život človeka, pre životné prostredie, pre prírodu proste, však to je to životné prostredie, proste pre naše obrovské vzácne vody, podzemné, proste pitné a tak ďalej. To je vždy taká tá vecná, exaktná rovina. To, že si to bránia nejakí politici, ktorí vládnu momentálne, alebo ktorí vládli predtým, alebo ktorí vládnuť budú potom, to je za mňa týchto projektoch vo svete prirodzené. To, že za tým stoja peniaze, že za tým stoja, stojí politická moc a že to je tiež logické vlastne. Akože kto by to prečo robil, keby akože to bolo len tak, že poďme tu ublížiť ľuďom, poďme tu ublížiť krajine nejakou takou obrovskou chemickou továrňou alebo takýmto komplexom. Ale čo je za tým? Prečo sa to deje v tom priestore? To, že po právnej stránke v tomto projekte dochádza to, neviem, raz, keď to budú nejakí hm, historici alebo dejnopisci posudzovať, k čomu všetkému akým porušeniam tam došlo proste, akože to konkrétne napríklad mňa zaplod do tohto procesu, že vlastne od začiatku tie, dalo by sa povedať až uh, určité činnosti hm, splňajúce náležitosti podvodu vlastne že tie predkladané hodnoty že vlastne na to, aby to posudzovanie životné prostredie tá EIA mohla prejsť tak tam údajne boli pocunuté údaje z nejakej 10-percentnej kapacity výroby. Dokonca aj tie, keď sa jednotlivých v jednotlivých vlastne, akože parametroch, tak nesúhlasili tie čísla, že proste spočítate 5 pod sebou čísla, ktorá každá má 10 hodnotu, malo by to byť 50 a ono je to tam spočítané, že 21. A keď to reklamovali, vlastne, reklam pripomienkovali, napádali vlastne rôznymi sťažnosťami dokonca trestnými podaniami a podobne, že vlastne tu sa dejú nejaké takéto veľké nekalosti, tak vlastne jednotlivé tie úrady sa k tomu vždy veľmi alibisticky takým štátnym spôsobom vyjadrujú, že my tu nie sme na to, aby sme tu spočítavali nejaké čísla, aby sme tu proste niečo vyhodnocovali, aby sme tam niečo hľadali proste, my sme tu na to, aby sme posúdili, že vlastne, či to bolo podané v termíne, či to má, teraz ako hovorím tak obrazne, či to má správne podanú hlavičku, či to je na správnom formulári, správnej agentúre, proste akože tak podobne, že vlastne tá štátna byrokracia, um, to je, to kocúrkovo na to je málo. Čo sa tu všetko je. Vrátanie teda tých procesov, ktoré sa tam spustili vlastne, údajný najskôr to bol nejaký že odňatie pôdnej odkryvky vlastne, akože, aby sa mohol vykonať nejaký archeologický prieskum, ktorý v tom čase vôbec nebol povolený, nebol schválený vlastne akože, úplne čosi keď som videl v jednom vstupe vystupovať nejakého štátneho zástupcu, ktorý hovoril, že tam dostal otázku, že prečo tu ničíme takmer tú najbonitnejšiu pôdu, ktorú na Slovensku máme a my poslucháči chápali že priemer bonity pôdy bonita úrodnosti že ako je tá pôda hodnotná ako je vzhácná aký má potenciál kapacitu vlastne ako produkovať nejaké rastliny nejakú, nejaké potraviny nejakú úrodu tak priemer v Nitrianskom kraji je 64 bonity na 100 stupňovej stupnici že 0 by bola absolútne neúrodná pôda a 100 Podova by bola absolútne bonitná že lepšia na svete od toho neexistuje tak priemer v, v nitrianskom kraji je 64 a v šuranoch tá pôda na tom poli má bonitu 95. Čiže a ten štátny úradník hovorí, že no my tú, tú úrodnú pôdu, ktorú odtiaľ stiahujeme, ináč ona sa vôbec nestiahuje odborne, ona sa má totiž odoberať tak, aby sa nemiešala s hlušinou, s takouto, to je taká veľmi čierna zem, tá úrodná a pod ňou je taká žltá a skoro až taká biela ja keby alebo taká kávová, vlastne, aby sa nemiešali. Tým sa u nás nehodnocuje. A že my tu najúrodnejšiu pôdu potom budeme dávať do prostredí, kde není taká úrodná pôda. Tak ja prvé pozerám, a prečo sa za fabrika rovno nemohla postaviť na také neúrodnej pôde, napríklad že akože takýto jeden z tých mnohých prvkov, ktoré sú akože za tým. Vlastne, že prečo to staviame na rezervoári naj, najzácnejšej pitnej vody. Vlastne on ten žitný ostrov, my ho voláme žitný ostrov, že ho vymedzuje vlastne Dunaj a malý Dunaj. Ale tie rezervuáry podzemov oni nie sú limitované tým malým Dunajom, že vlastne ako kadie ide, oni ho presahujú. Takže vlastne ten rezervuár pitnej vody, čo nám závidí minimálne celá Európa, ktorý tu máme, hovorí sa, že je najväčší v európskom priestore a tá pitná voda fakt nie je dostupná kdekoľvek na svete a v takomto množstve a v takejto kvalite, tak nepriamo na tomto ideme stavať Jednu z najväčších chemických fabrík to keď poviem, že v regióne to nemyslím, že západoslovenský kraj ako bývalý alebo teda že nitrianský alebo nejaký takýto región, to myslím proste vôbec v strednej Európe že vlastne jednu z najväčších chemických fabrík s obrovskou environmentálnou záťažou okrem toho teda, že tá EA, čo vlastne znamená taký ten environmentálny proces posudzovania vlastne dopadov na životné prostredie vôbec nie je ukončená Čiže nejaké tie štúdie k tomu sa vykonali, ona sa podala na ministerstvo životného prostria, ktoré to má posúdiť, má to tam zhodnotiť, má to schváliť. Tento proces momentálne beží, on nie je ukončený a na to, aby príslušný orgán mohol vydať stavebné povolenie, na základe ktorého sa môže začať stavať, tak na to podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, musí byť najskôr táto EIA ukončená a schválená. To má svoj proces. To sa, je tam obdobie, kedy sa to dá pripomienkovať. Je tam obdobie, kedy sa tie pripomienky zapracúvajú, posudzujú, kedy sa vydá záverečná správa. Tá záverečná správa zase sa pripomienkuje. K tomu je možné vzťahovať určité žaloby, keď sa tam nedodržia nejaké kroky, postupy, keď to proste vykazuje nejaké známky porušení vlastne zákonov, legislatívnych predpisov a možných až podvodov proste akože a podobne. A to, to je proces, ktorý má nejakú formu, nejako prebieha a toto celé sa vlastne akože obišlo a vydalo sa stavebné povolenie na úplne inú spoločnosť ako tú, ktorá tento proces začala. Čiže keď to zoberieme z právneho hľadiska, keď to zoberieme z ľudského hľadiska, keď to zoberieme z hľadiska prírody životného prostredia, a z hľadiska dopadu na človeka, ktorý tam žije v tom okolí a my vo svete máme takéto Príklady, príklady baterkární, takýchto chemických závodov s ťažkými látkami, ktoré teda, že extrémne zaťažujú ten priestor, extrémne pôsobia na okolie, na úrodnosť, na kvalitu zdravia ľudí, ktorí tam žijú v okolí, na to, čo to s nimi potom robí, na chorobnosť, na dĺžku života, na umrtnosť, na toxicitu celého toho okolia. Čiže my stej najkvalitnejšie zásobárne na Slovensku ideme vyrobiť nejakú, nejaký chemický priestor ktorý proste tam príroda skončila život normálny, zdravý človeka tam skončil ako tí ľudia ktorí tam žijú v okolí to je za mňa obrovský paradox že vlastne teraz tam bolo nepozeral som nejaké výsledky proste ako takto zhruba keď to proste odpása výstrojem tak poviem plus minus 300 ľudí proste ktorí boli na tej akcii lenže tento proces tých rôznych foriem protestov a tohto až by som dal boja vlastne akože proti tomuto čo musí veľmi nekalému, neprirodzenému obrovsky extrémne zaťažujúcemu on už trvá, čoho ja evidujem pol roka veľmi intenzívne aj tak navonok, tak občiansky že už to človek mohol zaregistrovať že čo si sa deje a hlavne aj len tí ľudia z okolia tam však tam je mesto Šurani hneď vedľa je mesto Nové zámky a celé to okolie, že za mňa na takomto proteste, na takéto živé rekazy, malo byť pár tisíc ľudí, ktorí proste by čosi prejavovali. A no, čiže týchto vecí okolo toho je obrovský moc. A teda ľudí to nejako nevťahuje, žijú ako keby bez záujmu, no tak sa to postaví nejaká baterkáreň. Len príklad z Maďarska. V Maďarsku je 5 alebo 6 baterkární, z ktorých dve zatvárajú. Že vlastne jedna vec je niečo si vymyslieť, naprojektovať, vlastne ísť za nejakou investíciou strategickou, dôležitou, významnou alebo nejakou a druhá vec je zhodnocovať jej reálne možnosti v priestore. Prečo sa v tom Maďarsku tie baterkárne zatvárajú? Čo tam vyrábajú zlé baterky? Alebo tie baterky nie je treba v takom množstve? Alebo majú podpísané nejaké zlé zmluvy s odberateľmi, alebo alebo není záujem o tie produkty v priestore, proste niečo sa deje v tom aj nejakom biznisovom poli, ekonomickom, rôznom inom, technologickom alebo akomkoľvek, takže toto sú veci, kedy za mňa, k tomu sa Adam dostaneme v tejto relácii, na to mi veľmi záleží, aby sme prišli k tej podstate tohto celého, pretože asi veľmi krásne vymyslel akoby osnovu tejto relácie, že tu prepojíme aj otázku veťarných parkov otázku spalovní to čo som sa dozvedel u vás vo Svetom Antone na tom stretnutí vlastne zdravého rozumu tej problematiky tej spalovní som vedel, že v Bratislave sa chystá najväčšia spalovňa na Slovensku že má mať kapacitu 314 tisíc ton nebezpečného odpadu ako kapacita spalovania ročne čo predstavuje takmer tisíc ton nebezpečného odpadu denne a to nie je produkcia Slovenska naša, to tu ideme vybudovať čosi s neskutočným dosahom priamo na kraji hlavného mesta Slovenska a zase, že Žitný ostrov, zase podzemná voda a všetky tieto veci a s takouto kapacitou, akože pre európsky regióne, neviem odkiaľ budú ten nebezpečný odpad denne tisíc tón toho nebezpečného odpadu tam nosiť, nech mi nikto nehovorí pri akékoľvek filtrácii a ja neviem čom tých nejakých exhalátov a toho všetkého, čo tam vzniká, nehovoriac o havárii nejakého možného kamionu, o vykolajení vlaku, o nejakom úniku proste takom možnom, ako hypotetickom havarínom vlastne, akože v tom prostredí tesne pri hlavnom meste, že proste nám to nevadí. A to som ale netušil, že okrem tejto teraz plánovanej najväčšej spalovni na Slovensku, tam už v tejto chvíli najväčšia spalovňa jedna existuje, ktorá je len pár desiatok metrov od toho, kde bude stať, tá ešte najväčšia vlastne akože na Slovensku že to je čosi totálne absurdné a to by už mohol každý poslúchať že aj keď nie je technicky zdatný aj keď nie je právne zdatný alebo environmentálne zdatný trošku spozhodnieť, že čo sa to tu v tomto našom regióne tom, s tým slovenskom momentálne z hľadiska pripravovaných záťaží životného prostredia čo sa to tu deje a teda za mňa najkľúčovejšia otázka, prečo? A tá otázka prečo nie je, že táto vláda, to si teraz nikoho nezastávam, alebo neobhavujem, alebo zase ani nejak nejdem haniť, alebo čokoľvek, ale za mňa toto sú veci presne, ako som to aj minule povedal v jednej také trochu akoby politické relácii, že aj cez koronu, keď sa pozrieme do Európy, tak každá jedna vláda, ktorá vtedy vládla v európskom priestore, tak vlastne dodržiavala všetky tie sankcie a tie opatrenia a ten tlak na toho občana. A to bolo jedno, či tá vláda bola lavicová, pravicová, konzervatívna, liberálna, progresívna, alebo úplne akákoľvek, či bola jednostranná, alebo nejaká multi, viacstranná, zložená z troch, štyroch, piatich nejakých strán a proste kdekoľvek každej krajine inak. Ale v každej to bolo rovnako, že tí vládni predstaviteľia dodržiavali všetky tie nariadenia, ako by mnohé úplne nezmyselné a zase proti zdraviu a všetko možné. A tí, tí opoziční politici, alebo tie opozičné strany, vlastne ako v úvodzovkách zbierali nejaké body, také z hľadiska nejaké tej popularity a čoho, a teda útočili do toho, že proste, aké to je zlé, aké to je protiprávne, protiústavné a musíme a toto, a neviem čo proste, to bolo všade rovnaké. A na jednom námestí, myslím, že v Banskej Bystrici, som tady povedal, že priatelia... Keby sa dnes vymenili tieto role týchto akože vládnych a opozičných strán, že dobre, tak teda my si uvedomujeme, že sme zlyhali, poďte teraz vy budete ďalej vládnuť my budeme v opozícii, že všadi sa to vymení, tak o týždeň by to pokračovalo presne tak takisto rovnako. Že to nie je o tom politikovi, že vlastne akože aj túto baterkáren to nezačala teraz táto vláda, ono je to projekt, ktorý začal v predchádzajúcej vláde, možno ešte v predpredchádzajúcej vláde, potom pokračoval, teraz pokračuje. A keby zajtra boli nejaké nové voľby a vyhral by niekto úplne iný a úplne ten náš najlepší, neviem aký, teda by sa tu vytvoril, akýmkoľvek aj spájaním, alebo teda by zra, zrazu sa tu objavil a prišiel by najväčší záchranca sveta proste a teda on by tu začal vládnuť, tak to garantujem a na to dám čokoľvek, že ten projekt bude pokračovať. A len taký malý príklad, keď si predstavíte, keď tá strana, tuším, s, m, niečo s rodinou, čo mal ten sme rodina. sme rodina jak on vystupoval keď sa vlastne podpísala nejaká zmluva na tie stíhačky a to si pamätám také video, jak tam vykrikoval pri stole, že za každým keď preletí nejaká stíhačka okolo že tak si predstavte, že tri nemocnice sa za to mohli vybudovať, tri nemocnice za každú stíhačku, tri nemocnice potom sa stal členom vlády mal kompetenciu toto zrušiť, v Čechách to tušíme vypovedali tú zmluvu a teda zmluva pokračovala ďalej, všetko obrovské miliardy, zbytočné, vlastne ako na nejaké lietadielka, túto proste volačo. A sa ho pýtali, že teda prečo tú zmluvu teraz nevypoviete, a ja tak toto, no, a on povedal, no, tá zmluva sa nedá vypovedať, no. Sluboval, že postaví ročne 40 tisíc bytov, či 50 tisíc, či koľko ich bolo, desiatok tisíc, a keď akože ani jeden sa nepostavil. A keď sa ho pýtali teda, kde sú tie byty, a tak no, viete, ja som že to je také zložité, že to je také náročné, že to je také, neviem aké. Čiže teraz mu to nevyčítam ako človeku, ako osobe. Je to predstava do určitej miery, ako by som povedal ona je krásna, že vojdem do tej politiky a ja to tam všetko opravím, ja to tam všetko zmením, ja to tu teraz urobím tak, že ľudia budú spokojní a budeme tu šťastní žiť. Budú byty pre mladé rodiny, zrušíme stíhačky, zrušíme baterkáren, zavedieme tu proste tak, aby zákony platili všetko. Takúto predstavu má polovica ľudí, ktorí vstupujú do politiky, možno aj väčšina. A potom keď tam vstúpia, tak zistia, že to celé funguje trošku na iných princípoch, a vlastne nedokážu to zmeniť, nedokážu s tým pohnúť. Jediné, čo sa dokáže, že tam potom pokračujú a tí ľudia toto všetko zabudnú. Aj tomu tam, fú, z tej Trnavy, proste, ktorý tiež vždy si spraví kampaň na tom, okay. že proste, proste teda, hej, ó, oblbne tých ľudí nejako a teraz zrazu, ja taký krásny názor som počul, že hnutie Slovensko, pozerám to, čo je proste, aké... Hnutie Slovensko, srdiečko, všetko, no to sa teraz premenoval a teraz akože pokračuje ďalej. No a to chcem spomenutý Šuranov, keď som sa teraz tak to, trošku rozkesal k tomu, čo mne tam teda že zarezanovalo veľmi, a hovorím to tiež tomu jednému z hlavných organizátorov, že niečo tu nefunguje. Keď po toľkej práci, ktorú, toľkej medializácii toho, toľkej záťaži, ktorú to predstavuje, ktokoľvek, čo si trošku prečíta človek jeden článok alebo vypočuje takúto reláciu, tak vlastne to každému človeku z toho musí byť jasné, že tu sa deje čosi veľmi zlé, veľmi zaťažujúce, veľmi nekalé, veľmi nezákonné, proste. a napriek tomu proste to celé pokračuje naplno ďalej, že to má ešte nejaký hlbší zámer, alebo čokoľvek, a teda za mňa, prečo to zaplo moju mamu, ktorá tam docestovala z nejakej ďalky kopec dievčat, ktoré proste riešia aj veťerné parky z rôznych regiónov Slovenska, tam boli ľudia a tí domáci, nič. Ani z okolia, kilometr, 2, 3, 5, 10 proste akože nič. Za mňa všetky procesy, ktoré sú v priestore nesúladné, nie sú podporované ako priestorom, krajinou, národom, prírodou, proste akože čímkoľvek a vlastne nefungujú. A keď tam niekto vystúpi Stričkom. tričkom, proste akože najskôr v popisoch je žiadna politizácia, žiadne politické prejavy, nič a proste akože potom tam príde nejaký politik, stričkom tričkom dosť bolo fica, toho zase ani neobhavujem, ani nezastávam, ani zase nehaním, alebo čokoľvek, ale veď v tých ľuďoch, ktorí tam prišli, sú ľudia, ktorí majú tejto vlády plné zuby, ale určite tam môžu byť aj ľudia, ktorí sú spokojní s týmito formami alebo možno spokojnejší, ako by boli s nejakými inými. A teraz, keď ideme robiť čosi takéto, kde sa máme spájať a niekto sa tam začne vyhraňovať takýmto spôsobom, to, ja by som povedal, že proste len kresťania sú tí najsprávnejší a my kresťania proste to zmeníme a všetci ostatní teraz proste akože to robíte zle, tak hneď prídem o možno polovicu, možno až väčšinu možných ľudí, ktorí nie sú možno práve s kresťanstvom v úplnom súlade a v podstate ako sa dá potom robiť takéto spájanie, že za mňa a to som tam povedal do toho ampliónu my sa momentálne v tejto chvíli nevieme spájať nevieme fungovať vzájomne, či si zoberieme oblasť politickú, tam sa nevieme spájať že absolútne a skôr sme rozdrobení na desiatky pomaly a stovky rôznych maličkých skupín, podskupín strán čoho proste, akože, ale to je zámer to je zámer, ktorý sa hovorí už od starého Ríma rozdeluj a panuj a táto rozdeľujúca energia tu prevláda preto tu máme 150 politických strán ktorá sa každá snaží presadiť tú svoju nejakú pravdu nejaký názor, nejaký pohľad nejaké riešenie predkladá väčšina z nich predkladá také podobné chce tu lepšie Slovensko, krajšie Slovensko slobodnejšie Slovensko, zdravšie Slovensko proste, ale to sú všetko len keci potom v tej realite to všetko zaniká. Môžeme sa dostať tomu aj prečo. Alebo si zoberieme stránku no. náboženskú a tam sa zase môžeme pozrieť na to, koľko existuje rôznych náboženstiev. Mne to nevadí, že ich existuje toľko. A každé má svoju podstatu. Každé ponúka človeku nejakú cestu. Kto je ten človek pre niečo inklinuje. A každé to náboženstvo má aj krásnu podstatu. Samozrejme, má tam aj nejakých možno potom extrémistov, možno nejakých fanatikov, možno všelikoho a vie predstavovať aj nejaké ohrozenie, nebezpečenstvo alebo čokoľvek. Ale čo je v tomto najdôležitejšie, a to zatiaľ nemáme túto vlastnosť sebe, alebo je niekde schovaná, a to je, že tolerancia. Ja môžem žiť svoju pravdu, môžem žiť svoje presvedčenie, svoj názor, svoj čokoľvek, ale pokiaľ nemám toleranciu k druhým ľuďom, že za mňa, či sa niekto zaočkoval alebo nezaočkoval, je to pre mňa rovnaký človek, rovnaký to môže byť priateľ, kamarát, odborník, ktokoľvek, proste ako takto úplne, že vlastne môžem si o tom ja myslieť svoje, že teda ja som k tomu ta nepristúpil, proste mám na to iný názor, nepovažoval som to za povinné, aj keď ten tlak bol preobrovský, ale proste akože neprišli ku nám domov nejaké komando, ani spútalo ma a toto ako každý sa mohol rozhodnúť, aj keď niekto možno mal ohrozenú prácu a k tomu nejaké ďalšie veci, neviem, možno spáca hypotéku, bol plný strachu, všeličoho, ale teda rozhodol sa každý, aj keď teda pod tým tlakom, ale tak ako mohol, vedel, proste akože chcel a proste toto zaniklo. Môžeme to došetriť, zase sa môžeme hádať, že tak toto je, hen takto je všeličo, proste byť nejakom tomto, alebo si môžeme prejaviť tú toleranciu že dobre, toto obdobie je našťastie za nami, áno, môže sa nejaké vrátiť podobné, lepšie, horšie, ťažšie, neviem aké, ale tým sa nemusíme strášiť, veď dnes normálny svieti, slniečko, všetko funguje, žijeme tu, tak čo si budeme, hej, tých negatívnych ako akože obrovské veľa, ale hlavne sa začneme tolerovať, že mám svoju životnú cestu, tolerujem kresťana, tolerujem Buddhistu, tolerujem Slovana, tolerujem Indiána a všetci sa môžeme spolu stretnúť na nejakej akcii a môžeme vytvárať nejaký súzvuk, nejaký súlad a môže nám tam byť dobre. a keď začneme sa tolerovať potom môžeme začať spolupracovať a keď budeme spolupracovať tejto tolerancii tak môžeme tvoriť nejakú silu, nejaké hodnoty ktorá dokáže zmeniť aj taký proces aký je rozbehnutý teraz v Šúranoch ale keď tam prídeme a bude tam vystupovať politik, ktorý bude nadávať na a keď si zase zoberieme tú trajšiu vládu neviem, aké sú presne preferencie a keby boli voľby, ako by to zase dopadlo ale poviem to od pása znovu je to nejaká významná časť populácie vlastne akože Slovenska, možno aj polovica možno menšia polovica alebo väčšia časť matematického hezka používa nemá, ale tak ako sranda takže vlastne a keď ja túto polovicu odpíšem vlastne tým, že tu začnem proste na niekoho nadávať a nehľadám tie cesty k tomu a nevidím tam ten prienik si, že vlastne každý jeden ten politik, ktorý tam je, to si malo ľudí uvedomuje, je pod extrémnym tlakom. A či to je minister nejaký, či to je teda nejaký nižší politik, možno nejaký námestník alebo generálny riaditeľ, alebo len proste čokoľvek, proste tá záťaž, tie tlaky, ktoré tam sú, proste akože neprijal by som to nikomu. Môj otec ešte za socializmu pracoval v takejto uh, nejakej úrovni, ako námestný ministra kultúry, mal na starosti veci náboženské, o vzťahu štátu k cirkvám a proste akože podobne. Jeho dvaja predchodcovia dostali infarkt a otec bol tým zaťažený, teda že extrémne, a to sa snažil veľmi korektne pristupovať ku všetkým tým formám, aby proste ako, že to sa celé ustalo, čo sa vtedy dialo. A v dnešných časoch, keď sú tie tlaky ešte všelijaké ekonomické a rôzne, zákulisné a tie médiá majú obrovskú silu, sociálne siete majú obrovskú silu, tak to nezávidím ani jednému takémuto človeku, ktorý toto zastáva. Tým ho neobhavujem. Tí ľudia tam, a to som mal to video, ktoré mi jediné doteraz YouTube ako vymazal, kde som to pomenoval, že za mňa tieto zoskupenia, ktoré tu máme štátne, takto obrovské, vlastne ktokoľvek vyhrá voľby, a to je zase zámer toho systému, ktorý takto funguje, tak vlastne príde, že ho tisíce alebo milióny ľudí ho v úvodzovkách milujú a velebia a vlastne oslavujú, čo je obrovská energia v priestore a to už kriví niečistý charakter človeka, ak niekto nemá pevné zásady, morálky, etiky a podobne, tak podplyvom takéto moci a takéto pomyselnej slávy proste ako začne konať trošku inak, ale čo je ešte horšie, taká istá skupina ľudí ho nenávidí v tomto prostredí. Čiže milióny ľudí proste každý deň nadávajú na toho ministra nejakého, na toho premiéra, na toho pre, prezidenta, zase to nehovorím, že akože si týchto zastávam, veď robia že hrozné veci, proste akože strašné. Aj keď celkovo, keby som sa mal vyjadriť, inklinujem viacej tejto vláde ako k nejakej inej, ale zase proste tá tolerancia. Čiže keď či je tak dokážem s ním byť v spolupráci, v partnerstve, v kamarátstve a nezáleží mi na to, akú má nálepku politickú, náboženskú alebo ekonomickú, že bohatý, chudobný žobrák, bezdomovec, proste každý jeden z nás sme človek. Každý sme sem rovnako prišli, rovnako odídeme, Akurát je dôležité, čo medzi tým dňom, keď sme sem prišli, aký dodídeme, čo tu zažijeme, čo tu spôsobíme a čo tu necháme. A to je práve priestor no, na každého jedného človeka. Áno? Ja, ja, ja ti toto skočím, áno, súhlasím, bolo to veľmi pekne povedané. E, ja len doplním, lebo to hnutie... Te, ktoré sa teraz stáva do pozície mo morálneho etalónu, ktoré už niekoľkokrát zmenilo názov a teraz došlo do Dudinec. Ehm, môžem, môžem uvesť príklady. Pred minulými voľbami chodilo kon tiež kontroverznému politikovi počiatkovi lepiť do Francúzska ehm, na nie jeho vilu ehm, nálepky, že aby ju vrátil, lebo že ju ukradol, pri tomto nevolá jeho vila. Čo bol minister dopravy minulosti, ktorý, ktorý participoval na e, zmluve so Skytolom, ktoré Olano pred voľbami tak kritizovalo a počas svojho volebného obdobia e, ju naopak z, e, potom predlžilo na ďalšie roky. Hej, e, takisto e, e, spalovňa nebezpečného jadrového odpadu v Jaslovských Bohuniciach, kde bola kauza, že my sme na niekoľko rokov dopredu uzavreli zmluvu na spalovanie vyhoretého jadrového odpadu stalianskej elektrárne, kde sa jednalo o 400 tón, čo tuším na 15 alebo 20 rokov bola zmluva, hovoril, že to neexistuje, že to je najhnusnejšia vec na svete a my nebudeme zasviňovať Slovensko vyhoretým jadrovým odpadom z Európy, z krajín, ktoré sú jadrové veľmoci a sami to nechcú u seba realizovať a potom počas svojej vlády nechal vystavať ešte jednu. 5, čiže o 100% zvyšil kapacitu spalovne e, jadrového odpadu v jasovských bohuniciach a tak môžeme pokračovať. A tu je potom ale otázka, kde je tá miera tolerancie a kde už s prepačením by to bolo, že si nechávame strať na hlavu, keď stále podáme tú ruku morálnu a povieme, čo sme si to sme si teraz a poďme tolerovať. Hej. Kde no, je to potom to ten hlúpa? Takže... Tak, tak, tak, tak, v tej politickéj no, relácii no, vystúpil tak, že vlastne za mňa, a to zase neobhavujem ten akože minulý režim z pre 30 rokov, ale teda vyjadrím, čo si k nemu, že vtedy, keď nejaký politik v úvodzovkách takto zblbol, alebo takýmto spôsobom proste klamal, alebo spôsobil niečo zaťažujúce, tak ho odsúdili a zavereli ho tak, že ho už nikto nikdy nevidel. Áno, Čiže, to, presne nejaká, to je systémové bolo, riešenie takýchto presící ochranná ruka priestoru, že človek vedel, že až takéto čosi hrozné, strašné, s takýmto dopadom si dovoliť nemôžem a to držalo to celé nejako tak proste, že plus, minus, že dobre. Ale toto zaniklo a dneska tá bezbrehosť, tá opovážlivosť, tá sila tej moci proste akože dostala takú taký priestor, takú energiu, že je to až totálne absurdné a oni to už ani dneska nezakrývajú, už to ani netaja. Už normálne je to ako výsmech, napríklad um, zase len v tom veternom parku, tuším, tej Hornej královej tak vlastne na začiatku toho procesu sa stanoví určitý rozsah hodnotenia a on ten rozsah hodnotenia má, to sú nejaké body, čo niekde to 40, bodov niekde 80, čo všetko treba zhodnotiť v rámci dopadu na pôdu, na vtáky, na hmyz, na netopiere, na vodu, na, na statiku budov proste, na človeka, infrazvuk, všetky možné oblasti vlastne, ale treba rentabilitu toho efektivitu, celkovou likvidáciu tých odpadov potom a zaťaženie pri výstavbe toho, všetko, všetko, všetko tam je proste takto popísané a ten rozsah hodnotenia má platnosť 3 roky, podľa zákona. Čiže do troch rokov je povinný ten investor predložiť vlastne tie všetky posudky, ktoré tomu urobí, aby teda sa mohlo pristúpiť k tomu schvalovaciemu procesu alebo čosi také. A v zákonu je napísané, že keď to vlastne vôzoká zmeška, akože nestihne tú lehotu, tak vlastne ten rozsahodnotenia zaniká, treba stanoviť nový a vlastne sa tie posudzovanie robia od začiatku. A oni to nestihli, o nejaký mesiac a 5 dní a človek si myslí, že tak akože fajn, paráda, takže bude nový rozsah hodnotenia, ktorý už budeme teraz seriózne pripomienkovať, lebo on vtedy cez koronu plus minus sa ututlal tak, že nikto o ňom ani nevedel, takže bolo tam len pár bodov, mnoho dôležitých bodov tam chýbalo a zrazu dojde na to, že vlastne on sa dá, to sa volá nejakou administratívne alebo technicky predložiť. To nie je nikde zverejnené, nikde to nie je zakotvené, nikde je, o tom nie je ani stopa, ale teda nejaký úradník na nejakom ministerstve. Ten rozsah hodnotenia, jak zákon hovorí, že má platnosť 3 roky, tak, tak on ho to proste technicky predlžil. Takže vlastne, Čiže nie že ho nestihli a dokonca som sa dozvedel, že on sa dá dva razy takto nejako technicky predlžovať o nejaké doby a podobne. Čiže tu vznikne aj nejaký zákon, ktorý má nejakú logickú podstatu. Predsa keď urobím nejakú štúdiu pred tromi rokmi, napríklad o vtákoch, o ich migračných zónach, o ich hniezdiskách, o druhovom výskyte, o počte preletov, tak za tri roky vplyvom určitej populačnej zmeny vlastne akože v priestore vplyvom počasia, vplyvom rozvoja hmyzu sa tie druhy mohli úplne zmeniť. Nejaké mohli už odísť z toho priestoru, proste nejaké tam mohli pribudnúť, mohli vzniknúť nejaké nové migračné zóny, je tam ďaleko viacej tých tákov, ďaleko viacej prelotov. Že za mňa je tá trojročná štúdia normálne, že vzhľadom dynamickým zmenám v prírodnom prostredí a v okolí proste akože stará. Preto to sa dáva iba na 3 roky, aby to niekto proste nie, že to bude neviem kedy naťahovať, ale proste ten systém, tá štátna moc, tí úradníci si vymyslia nejakú formu, že to technicky predložíme a zrazu je to technicky predložené, takže nič sa nedie a všetko ide ďalej. Čiže to je normálny výsmech človeku, proste ako, že človek sa tých zákonov, čo som si na tých šúranoch, že oni fakta majú silné právne zastupovanie, fakta majú odborníkov. A to není, že to zanedbali, alebo že by to podcenili, alebo že nič preto nerobia, alebo málo preto robia. Ja si neviem predstaviť po právnej stránke, čo sa dá s tým celým procesom spraviť ešte viac. Koľko tých stiažností, podaní, žalôb, všetkého možného tam už bolo podaných a proste akože nič nepravopáte. A, a, a bagresi bangujú prvú knihu, pôda sa tam ničí, všetko proste, tam sú vykopávky, to a, je, že keď nie, európskeho, keď nie svetového, teraz, keď výsledky, si... európskeho. Čo tam našli, akože aké pohrebiská v... proste, úplne aké veci. A to sa tam celé proste zabetonuje V inej krajine by z toho spravili normálne. Však teda tá investícia, veď má nejaké projekty, má nejaké posúdenie, tak sa dá niekam posunúť, niekam proste preložiť možno na menej obývanú oblasť, možno na menej úrodnú oblasť, možno na oblasť, ktorá nestojí na zásobach pitnej vody. Čiže tam existuje veľa takýchto riešení. Dá sa prehodnotiť. Áno, či teraz... Tato... Skutočne teraz skočím do toho. A teraz, a teraz, keď si to zoberieme vo vzťahu k občanovi, hej, že ten, keď niečo no. nestihne voči štátnym inštitúciám, tak takéto možnosti odkladov moc nemá, hej? Je sankcionovaný. A, a, a, a teraz, keď, e, keď ja ťa tak počúvam, a počúval som aj ten úvod e, doktora práv e, Judr Zahoráka, ktorý hovoril tú analýzu teraz, to, čo ty hovoríš. Tak si tak človek povie, no ak sme teda v, v právnej demokratickej krajine, tak právnici Rangu Petra Vajsa, Marici Pirošíkovej, alebo Erika Šmita, ktorý tu je s nami a čaká, na slovo, by toto mohli zmiatnúť zo stola e, pri troch, troch zasadnutiach súdnych snad. Takže potom e, ja sa pýtam, Erika, kde je problém? Prečo toto ešte je? Však toto sú tak závažné procesné a právne pochybenia, že tento problém už by sme mali mať dávno snad vyriešený. Čo sa deje? No... <laughs> Uh, ťažko reagovať na, na tú spršku toho všetkého, čo zaznelo. Lebo to bol názor komplexné letom svetom. Takže Ale ďakujem, ako veľa zajímavých a podnetných vecí zaznelo, čo si Daniel povedal. Uh, ako keď mám hneď reagovať, Marty na tvoju otázku, tak, uh, tak trochu by asi som potreboval kryštálovú gulu, možno aj dve. Ale uh, v zásade asi treba ísť, tak ako Daniel povedal, k zdroju. K podstate týchto problémov. A keď si vezmeme právny systém, v podstate je len regulácia, ktorú, v tom, ktorom stupne vývoja spoločnosť potrebuje. To, aké energie vlastne v nej sú, tak to sa prináša aj potom do toho sociálneho prostredia a do potreby regulácie vzťahov. To znamená, že keď, keď sme tu mali otrokársku spoločnosť, tak uh, tá chránila uh, regulácia, ktorá bola, alebo pravidlá, ktoré boli, chránili otrokárov voči otrokom, ktorých bola drvíva väčšina samozrejme. Uh, dnes sme tu už v nejakej inej pozícii po uh, množstve teda boja, utrpenia, krvi, ktorá v stáročiami sa preliala. a Sme v pozícii, kedy, kedy opäť zistujeme, že systém, ktorý, ktorý bol vytvorený, a ktorý by mal chrániť ako demokracia, teda vláda ľudu, inými slovami, tak mal by chrániť práve ten ľud, čiže väčšinu, tak tento systém e, začína byť zneužívaný. E, ako O tom už asi nikto nepochybuje. Môžeme, môžeme tomu dať názov akýkoľvek chceme. E, či už vláda oligarchie, alebo vláda nejakých e, e, mocenských menšín, alebo niečo podobné. ale Ten právny systém sa v podstate mení spôsobom, ktorý je v neprospech väčšiny ľudí. A, a tie zákony, ktoré spomenul pán Zahorák, vlastne sú produktom takéhoto procesu a takéto požiadavky, ktorá vyšla a chránia naozaj, ja by som to nazval tých chamtivých parazitov, ktorí, ktorí vidia v svojom živote ako najväčšiu hodnotu, bohatstvo, majetok a moc. A nevidia súvislosti, ktoré vlastne táto ich egoistická politika alebo teda egoistický prístup k životu prináša všetkým vôkol. A nevidia ani to, že vlastne keď tá spoločnosť bude takýmto spôsobom existovať, tak na konci dňa aj oni sa budú nachádzať v úplne inej spoločnosti a v úplne inom postavení, než by si sami želali. Pretože tá spoločnosť naozaj sa zlomí a bude sa vrácať niekde k tým časom otrokárským, tak prenesenie povedané. Čiže uh, momentálne je to naozaj, si myslím, že uh, je potrebné ísť uh, do tej podstaty, do toho, že uh, akým spôsobom žijeme, najmä tých posledných 30 rokov, a tým tiež... Uh, neobhajujem pred, to predchádzajúce obdobie, tak ako Daniel spomenul, a ja mám voči nemu veľa výhrad, ale mali by sme si zobrať nielen teda koncentrovať sa na to negatívne, ktoré v tom období bolo, alebo v predchádzajúcich obdobiach, aj, aj Československá republika nebola len o pozitívnych veciach, ale aj o negatívnych veciach o ktorých sa teda málo rozpráva, zase v tom komunistickom období logicky sa teraz rozpráva najmä o tých negatívnych veciach a nie o tých pozitívnych, tak ja si myslím, že skôr by sme sa mali zaoberať alebo zamerať na tie pozitívne veci, ktoré fungovali a ktoré prinášali celej spoločnosti prospech a tieto by sa mali nejakým spôsobom vlastne dostať do tej spoločnosti, do tej regulácie, o ktorej hovoríme, keď hovoríme o nejakej právnej regulácii, ktorá má nás, má niekam teda dostať. No a ten súčasný politický systém, tak ako je nastavený a tak ako funguje, bol veľmi sofistikovane podľa môjho názoru nastavený tak, aby, aby zastupoval práve nie záujmy tej väčšiny, ale skôr tej parazitujúcej alebo chamtivej menšiny. Popri tom vlastne, keď na začiatku Daniel spomínal, že, že je potrebné sa zaoberie týmito otázkami, ako keby tým zdrojom, prečo v tomto regióne to funguje tak, ako funguje, alebo aj v celej Európe, alebo možno aj v celom svete globálne, tak ja som mu chcel len tri slova v podstate povedať, na ktoré sa potom môže zamerať, ke, keď na budúce sa dostane k slovu, a to je <laughs> chamtivosť, egoizmus a individualita, a verím, že aj tam niekde smeroval. No a ja by som možno prečítal pár slov z preambuly Ústavy Slovenskej republiky. Keď si pamätáte svojho času, bola taká diskuzná relácia, tam bývalý predseda KDH sedel s tým trnávským bláznom a medzi sebou si teda dávali otázku, nech, nech si povedia to desatoro, čo by teda ex-predseda, alebo teda v tej ešte predseda KDH mala si vedieť. No ale nikto z nich to nepovedal. Tak ja či, prečítam časť z tej preambuli o, ústavy Slovenskej republiky a som zvedavý, či by niektorí z poslancov, alebo koľko z nich by bolo schopných o, povedať vlastne, tento, túto hodnotovú podstatu ústavy, z ktorej by všetko ďalšie malo vychádzať, alebo malo by sa to zobrazovať v jej texte aj v ďalších právnych predpisoch. No a znie to tak. My, národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti so zápasov o národné bytie, a vlastnú štátnosť v zmysle cyrilometockého duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy a tak ďalej. A podľa mňa to je povedané veľmi veľa. A ináč, keď sa bavíme, keď, keď je tam na konci tá Veľká Morava, tak neviem, prečo sa stále tento český konštrukt opakuje, pretože myslím, že už už viacero historikov preukázalo, že žiadna veľká morava tu nebola. Bolo tu nitrianské kniežactvo, poťažmo kráľovstvo, e, svetopluka. E, ale všetci vieme, o čom hovoríme. Čiže v zásade máme tu nejaký hodnotový základ, máme tu nejaké dedičstvo. V rámci toho dedičstva máme... E, vodu a pôdu, ktorá živila našich predkov a mala by živiť aj nás. Naši predkovia, aby tento národ v tomto regióne prežil a existoval, tak platili za to svojou krvou, svojim potom, utrpením, útlakom. A teraz jednoducho všetko toto, čo predchádzalo tomu, kedy my sme prišli na tento svet, a začlenili sme sa do tejto spoločnosti, tak všetko toto niektorí chamtiví paraziti jednoducho sú schopní chodiť za hlavu a len s vidinou rýchleho zbohatnutia moci a možno ovládania ľudí um, absolútne nerešpektujú to, že tento región má nejakú históriu a to nie je len históriu ako tú písanú, ale aj tú ľudskú. A myslím, že toto je veľmi dôležité aj pri tom hľadaní príčin, prečo sme tam, kde sme. Jednoducho tá energetika, ktorá momentálne v tomto regióne je, je podporuje práve takýto druh parazitizmu a to nie len ako u nás, ale aj vo svete, teda, aj v Európe a vo svete, a ten individualizmus západnej civilizácie um, prešiel do extrémov, ktoré, ktoré ničia jednotlivú spoločnosť, jednotlivé komunity, uh, národy a, a pôsobia individualizmus, tá chamtivosť z toho egoizmu a chamtivosť vychádzajúce pôsobia maximálne destruktívnym spôsobom uh, aj na, na našu komunitu teda náš štát a to, čo sa tu deje. Čiže uh, tie projekty uh, v podstate, keby mali nejakú logiku, keby za tým bol uh, nejaká ekonomická podstata, ktorá prináša väčšine tohto národa niečo pozitívne, tak by mali zmysel. Ale bohužiaľ, keď prechádzame od projektu k projektu, tak ako sme sa tu bavili doteraz a ešte sa budeme o niektorých baviť, ako napríklad o elektrosmogu, čo je 5G, to už od, od 3G vlastne, je mimoriadne škodlivé, tak um, tieto projekty tu vznikajú práve preto, lebo je tu taká energia, ktorá to umožňuje. Lebo vždy je to o ľuďoch. Vždy nejaký človek sa rozhodne, že chce na niečom zarobiť. Vždy sa musia nájsť nejakí ľudia, ktorí sa nechajú skorumpovať a oplatiť. A vždy sa musia nájsť nejakí ľudia, ktorí to schvália a potom zrealizujú. A teraz tu máme situáciu, že konečne sa našli aj ľudia, ktorí sú ochotní sa postaviť voči týmto tendenciám a som rád a potvrdzujem to, čo hovoril Daniel. Naše hnutie Zdravý rozum vlastne začalo sa týmito vecami zaoberať trošku komplexnejšie a snažíme sa prepájať všetky tieto skupiny tak, aby, aby v rámci spolupráce, ktorá je nevyhnutná na vyvinutie zásadného tlaku na vládu, respektíve regionálne štruktúry alebo iné štátne orgány, ktoré sú dotknuté v rámci týchto projektov, aby dokázali vytvoriť hrádzu tej moci, ktorá momentálne manipuluje v rámci jednotlivých miest a regiónov tak aby tieto projekty rýchlo, bez nejakých väčších problémov prešli a to na veľkú škodu nás všetkých. Erik, pekne si to povedal. Cítim tam ten apel od vás obidvoch na nejakú tú morálku, slušnosť, etiku. A, ale skôr než teda poprosím režiu aby pustila nahrávku číslo 3 kde je Petra Bertová a hovorí o tom elektrosmogu tak ešte sa ťa spýtam e, možno tak technickejšie keďže si právnik lebo e, tu je možno dôležité poznať a zorientovať sa pre nás lajkou máme my právny systém ktorý myslí na, na tieto defekty, ktoré sa tu spomínali či už to hovoril doktor Zahorák alebo či to hovoril Daniel a mnoho iných odborníkov, ktorí hovorí že sú tam chyby, nedostatky že to je, že procesne absolútne nevyhovujúce a tak ďalej akože keď sa niečo takéto naskytne, tak v slovenskom právnom systéme proste neobstojí alebo, alebo nemáme právnikov a advokátov, ktorí by toto chceli napadnúť alebo sú takí neschopní alebo proste je niekde kde, kde je chyba, že keď sa toto dostane na súd aj s tými všetkými odbornými posudkami a e, mapovanými chybami, ktoré v tých projektoch sú ktoré sme už aj doteraz aj minulej relácii my, e, menovali mnohé tak prečo proste neuspejeme veď toto je úplne jasné a odborne podložené takže e, tu by som chcel nejakú možno e, právnickú odpoveď No, um, ja by som ti asi odpovedal um, slovami um, doktora Harabína zase. Um, ten v mnohých prípadoch hodnotil, akým spôsobom um, štátne orgány v rádhane súdov rozhodujú o jednotlivých veciach, o um, rôznych podaniach, ktoré majú um, v podstate ten istý základ právny, keď sa rozhodne dvoma rôznymi spôsobmi. A v zásade on to komentuje tým spôsobom a ja si nemám iné vysvetlenie, ako hovorí on, že bohužiaľ to divide et impéra či rozdeluje panuj, sa dostalo aj do štátnych orgánov. A máme tu skupiny ľudí, ktorí, ktorí majú na tú istú vec úplne rôzne pohľady, Napriek tomu, že právo by malo byť z hľadiska výkonu spravodlivosti alebo spravodlivosti by malo dávať človeku právnu istotu. To znamená, pri typovo podobných veciach by malo byť rovnaké rozhodnutie. Ale nie ešte preca, preca to, ešte, to, ešte tú otázku troška zostrím so ak, ak odborníci um, experti ja neviem, z oblasti matematiky a tak ďalej potvrdia, že 2 plus 2 sú 4 a ten na koho e, s kým sa súdiš tvrdí, že 2 plus 2 je 7 ako je možné, že vyhrá a ty prehráš ako, ako to, čo si povedal chápem, ale aj tak mhm No, takto. Prvá odpoveď je, že právo nie je exaktná veda. Hej. To nie je matematika. Právo je o ustanoveniach, ktoré v kontexte konkrétneho prípadu sa musia nejakým spôsobom aplikovať a vždy to aplikujú ľudia. Čiže musia nejakou svojou úvahou ktorá by mala byť založená na odbornosti a morálke a etike, by mali rozhodnúť nejakým spravodlivým spôsobom. Hej. Tá odbornosť, zdá sa, tu je, ale bohužiaľ často chýba morálka a etika. A vidíme to všade, nie je to len úprávnikov. Zoberme si od roku... 2020, čo tu prebiehalo v rámci covid Zoberme si lekárov, ako fungovali a ja doteraz fungujú. Ako pre, tu prebieha stály boj o to, či sa dostaneme k nejakej, k nejakej pravde, ktorá sa hovorí, že pravda má tiež dve strany ako minca, ale v tomto prípade by asi malo byť teda, lekárske spoločenstvo schopné jasne povedať, či tie opatrenia, ktoré boli, boli správne alebo nesprávne. Ku každému opatreniu by sa malo, mali vedieť vyjadriť. Rovnako by sa mali vedieť vyjadriť k tomu, či, či ten vírus bol alebo nebol laboratórne vyvinutý, či bol použitý alebo unikol náhodne, či tie inekcie, ktoré boli vytvorené, boli bezpečné, neboli bezpečné, poškodili zdravie, nepoškodili a tak ďalej, a tak ďalej. Máme na to svoj názor, táto relácia nie je o tom, ale, ale systémovo je to, to isté, čo teraz prebieha. Hej. To znamená, že mm. ľudia aj v tom čase sa postavili snažili sa spolupracovať a zjednotiť vtedy sme videli, bojovali proti tomu vtedajšia vláda zákazom zhromažďovania potlačením demonstrácií a tak ďalej zatiaľ našťastie to takto neprebieha čiže máme stále možnosť nejakým spôsobom právne právne správne protestovať voči tomu čo sa tu deje v tom čase už dochádzalo k vyslovenému nátlaku a, a, k, preso, a, k, teda, a k násilnému presadzovaniu toho, čo, čo vláda považovala za potrebné a hlavne, čo považovali za potrebné ich vlastníci. Hej? To, znova to spomeniem tak ako v prvej relácii. Každý nech si uvedomí, že žiadna politická strana, ktorá je pri moci, a nerozhodnuje a, samovolne rozhodujú zväčša tí, ktorí o, sú ich sponzormi, ktorí investovali do týchto strán, ktorých ja nazývam parazitmi. Takže sa nájde málo odborníkov, ktorí dokážu vyzdávať a zakričať, že kráľ je nahý. Ako to, no, to ta, je, ako to tak počúvam? To je o tej odváhe a, a tá zdražela, ako povedal Jan Baránek, takže... Je tu strach, je tu, je tu cítiť strach v tomto informačnom poli. Uh, a ja by som si dovolil povedať, že možno ten strach uh, sa dá prirovnať k strachu, ktorý sme prežívali počas uh, socializmu. Bohužiaľ, dostali sme sa niekam, kde nikto z nás nechcel. Uh, a asi jednoducho je potrebné opätovne sa spojiť začať spolupracovať. Ako inak to nepôjde, hej? Ako každý musí sám sebe niečo zmeniť, pretože to, čo individuálne vyžarujeme, tak to sa zberá v informačnom poli, ktoré je okolo nás a potom tá spoločnosť takto funguje. Čiže keď je viac tej negatívnej energie, ako pozitívnej, tak potom si zažívame to, čo momentálne podľa mňa zažívame práve kvôli tomu. Čiže každý z nás musí začať od seba, potom spolupracovať a až potom sa môže niečo zmeniť. Nemôžeme čakať, že, že za, naši zástupce, že teda niekomu, niekomu odovzdáme, ako keby e, náš problém a tento za nás vyrieši. Hej. Tak ako sa nám to snažia politici každé 4 roky e, v rámci zastupiteľskej demokracie povedať, hej, že príďte my vás budeme zastupovať, my vaše problémy vyriešime, nevyriešia. Takto ľudia pristupovali aj k zdravotníctvu a pristupujú. Miesto toho, aby zmenili svoje návyky, aby napríklad uh, začali sa viac starať uh, o seba, a to nemyslím len o telo, ale aj o dušu, aby uh, sa začali viac hýbať, viac boli v prírode, viac uh, sa vzdelávať a tak ďalej, tak miesto toho idú za lekárom, s problémom, ktorý následkom ich vlastného nekonania vzniká, tak potom čakajú, že lekár im s tým pomôže. No nepomôže. On nejaký ten následok nejakým farmaceutikom zahladí, ale ten problém sa prejaví inde. To je úplná ilúzia. To isté je v školstve. Vzdávame sa možnosti vzdelávať svoje deti k hodnotám, ktorým veríme, ktorým, o ktorých vieme, že sú správne dáme ich do rúk učiteľom, teraz nás už tlačia, aby to bolo, myslím, že už od troch rokov do konca, ktorých budú indoktrinovať rôznymi vecami, ktoré, ktoré vlastne tá mocenská menšina potrebuje, aby, aby tá nová mládež tak bola proste vychovaný, aby neboli schopní nejakého odporu zmysluplného, aby nechápali súvislosti. Tak keď dáme deti do školy, tak nemôžeme očakávať, že zase ten problém ich vzdelania a toho, že budú schopní v svojom živote si zastať svoje miesto, vyrieši za nás učiteľ. To je vždy zodpovednosť v konečnom dôsledku zostáva tam, kde sa pozeráme z času na čas každé ráno. Teda v tom áno, čiže, čiže dá sa povedať, že každý projekt, ja to tak technicky nazývam, je silný tak, ako je, m, ako je základný stavebný prvok, z ktorého pozostáva. A základný stavebný prvok štátu je občan. Čiže podstate yes, bez ohľadu na to, akákoľvek úžasná strana, ideológia, norma, ústava alebo čokoľvek by bola, furt tá, tá, tá konštrukcia štátu je závislá na občanoch. Keď budú občania hlúpi, pasívni a tak ďalej, tak ten štát sa zrúti ako taká konštrukcia zo, zo zapaliek vo vetre. Takže áno, súhlasím s tebou a keď si hovoril, že odvaha zdražela, tak si ukážeme, že sú medzi nami aj ďalší odvážni ľudia. Tentokrát je to dokonca žena, ktorá bojuje s 5G žiarením a tu si pustíme teraz nahrávku číslo 3 som predsedničkou občianského združenia Elektrosmog a zdravie. Európska únia dlhodobo presadzuje nasadzovanie 5G-sietí a digitálnych bezdrotových pripojení. Nové európske nariadenie GIA dokonca ukladá samozprávam povinnosť sprístupniť svoju infraštruktúru operátorom. Znamená to, že obce strácajú možnosť odmietnuť vysielače bez ohľadu na zdravotné a environmentálne dopady na občanov. Problém je v tom, že sa nehľadí na obyvateľov, ale na to, aby bolo pokrytie, aby bol internet všade prítomný, aby bol dohľad všade možný. Presadzuje sa právo byť online nad prirodzeným právom človeka byť offline. Žiť život v prirodzenom prostredí bez neustáleho umelého žiarenia a digitálneho profilovania. Možno sa to zdá len ako jedna téma v záplave iných problémov. Ale tak ako v ľudskom tele nie je najdôležitejšie len srdce, alebo len mozog, alebo len pľúca, pretože všetky orgány musia fungovať spolu, tak aj v spoločnosti musia fungovať všetky jej časti. A ak niektorá z nich nefunguje, je našou zodpovednosťou hľadať riešenia. Preto vítam každú iniciatívu, ktorá nevyzdvihuje len jeden problém na dostatné, ale dáva prístor ľuďom, aby každý mohol prispieť svojou troškou k celku. Pretože len spojením časti vznikne zdravá spoločnosť, schopná čeliť výzvam budúcnosti. Olko Petra Bertová, predsednička spolku, ktorý bojuje s elektrosmogom, s 5G žiarením, ktoré je veľmi nebezpečné, e, sú mnohí odborníci, ktorí jej slova potvrdzujú, mnohými z nich sú včelári, ktorým doslova miznú znú včiel, a aká bude teda e, e, príroda, ako prežijeme, ako bude úroda keď zaniknú včely a tak ďalej čiže e, tu sa ukazuje, že ten problém je naozaj oveľa širší a je systémový e, ja sa teraz spýtam Daniel ako keď toto stále počúvaš že zoznamuješ sa s novými a s novými projektami kvázi v úvodovkách projektami týmito šialenstvami e, pozostávajúcimi z toho Green Dealu e, kedy si ty začal riešiť vlastne osobný konflikt v prostredí, kde žiješ, to sú tie vrtule a postupne sa dopracoval. K ďalším a k ďalším informáciám, obsahujúcim podobné projekty, podobné šialenstva, nie je to všetko ten istý scénár? Nie je to systémovo všetko podobné v podstate? Je. Keď počúvam tieto prenádherné, silné, hlboké slova od Erika aj od Petri, tak sa mi to sú tie dva zápory, nedá nespomenúť, to <rý> si myslím, veľa pán Čarnogórský používal tento, tak to nedá nespomenúť. Môj otec bol liečiteľ jednou obdobie života, liečil ľudí a v určitom momente mal určitú snahu trošku, akože nejako ma do toho vtiahnuť, alebo teda nejak mi niečo v tom jeho poznaní odovzdať. A som normálne povedal, že otec, toto nie je moja cesta, ja nechcem liečiť ľudí individuálne a presne do súvisí s tým, čo sa teraz deje aj na individuálnej úrovni aj na kolektívnej ľudia stratili spojenie s podstatou s prírodzenosťou a či už individuálne, alebo aj kolektívne ako národ, ako možno aj väčšina toho kvázi západného, civilizovaného rozvinutého sveta sme sa úplne stratili v tom bytí a teraz ten človek, ktorý je takto stratený, ktorý žije úplne mimo, uznáva hodnoty len také, ktoré mu boli nadiktované alebo to, ktorý bol manipulovaný alebo čokoľvek, je totálne zle. A teraz príde k tomu doktorovi, jak niekto s autom do autoservisu a teraz opravte ma. A ten chudák, a teraz to nemyslím tak doslovne, ako keby normálne mi je lúto, nedávno som čítal kinyhu doktora hnízdila uvedomelého Doktora, ktorého zase kvôli tomu, že je uvedomili takový vylúčili z lekárskej komory, ako v Čechách, jak hovorí, že prišiel mu tam taký pacient a on sa snažil presvedčiť o tej podstate toho, a potom tak doktor Hysie píše, po hodine a pôl vysvetľovaní sem to vzdal. A tí ľudia nechcú si poradiť, nechcú pristúpiť k nejakej zmene, nechcú sa skutočne vyliečiť, chcú len teraz rýchlo opraviť tú zdanlivo chybu, ktoré nerozumejú, ktoré nechcú pochopiť tú podstatu, ale rýchlo mi túto niečo, vymente súčiastku, vymente mi nejaký klb, vymente mi srdce, proste nastavte mi, ten motor tak, aby fungoval, nech môžem ho ďalej ničiť, proste akože úplne a, a beža ďalej. A človeku totálne uniká tá podstata toho. A preto by som prešiel k tomu samotnému za mňa. Život nám svojim vonkajším prejavom dáva presne nájavo, či ideme dobre, alebo nie. Na individuálnej úrovni. Ja keď, to... Daniel, keď, keď môžem, tak... Áno, no. Hneď ťa pustím k slovu, len oznam pre poslucháčov je, že dnes máme reláciu do 20. Keďže je toho veľa, pesnička nebude, ale už je na čase dať aj kontakty do štúdia, čiže ja to teraz nadiktujem. Kto by sa chcel niečo spýtať našich hostí, môže sa to spýtať v prostredníctvom mailu na studio Zavínač, slobodný alebo formou e, tele, telefonátu na telefónne číslo 0483810101. Čiže kontakty sú rozdané a Daniel, prepač, pokračuj. Pohode, že na individuálnej úrovni človek, ak žije v súlade so svojim bytím, tak je zdravý, je šťastný, zažíva hojnosť a to hojnosť na akékoľvek úrovni vzťahovej, aj tej zdravotnej, finančnej, úplne že vo všetkom. A žije si fakt, že krásny, pohodový, vyrovnaný život. To je naša danosť. S tým sme sem prišli. A čím viac človek žije mimo svojej prírodzenosti, tým sa mu žije ťažšie. Tým má väčšie problémy. Najviac si to všímame na zdraví. A vo svojej kvíli sú to... Sa, ja hm? som si nevšimol, že režia mi signalizuje, že máme telefón, Je to ešte aktuálne? Asi nie? Tak, pokračuj. Že sa to prejaví v na zdraví a najskôr sú tie signály slabúčke. Najskôr je to, ako k dopravným značkám sa to privednal. Daj prednosť v jazde spomal, proste nejaký prikázaný smer. Keď toto nepočúvame, prídu vážnejšie dopravné značky. Stopka, zákaz vyjazdu. Proste, keď to nepočúvame, príde semafor. Normálne červená, proste, akože to už keď človek porušie, to už je vážny dopravný priestupok. A keď ani toto nepočúvame, Prídu, príde železničné priecestie, za ktorým ide vlak, ktorý ten už nemá zlutovanie. Každého prejde. A po zdravotnej stránke individuálne, toto sú najskôr zdrobné problémy, nejaké migrény, nejaký egzémik, nejaké m, trošku bušenie srdca, nejaký zápal, proste, bolest trošku v niečom. Keď to človek nepoučúva, že, sa, m, že nežije dobre, tak dostane väčšie problémy, proste, to už treba vyoperovať slepej črevo, to už treba niečo, nejaké vážnejšie liečby nasadia a podobne, teda stále nechápe tú podstatu toho potom sa tom pritvrdí, to už sú vážnejšie operácie, čo je žlčníka, akože už ťažké exémy, ťažké zápaly, výmena klubu, proste, akože už úplne, že... A toto nepočúva, tak príde nejaký infarkt, nejaká mŕtvica, nejaká rakovina, to už je, to už je ten semafor, to už je tá veľmi vážna vec. A vtedy tomu človeku začína kolabovať celý systém, vtedy naraz má vysoký krvný tlak, naraz má cukrovku, Naraz má do toho proste problémy s krvou, s obehovou sústavou, s osadcom, so srdcom, s nervovým systémom. To už schytávate diagnózy jednu za druhou a to už ti ktorí nevedia čo skôr. Jednými liekami likvidujú to druhé a to, proste, a to už sa celé sype a to je že, dovidenia. A za mňa, ako spoločnosť, sme teraz v tejto fáze. Čiže ja vôbec nie som prekvapený tým, že naraz na nás pôsobí 5G veľmi ťažko, nepríjemne a už takýmto spôsobom že už sa to nedá ani proti tomu brániť, že už to bude na škole už to bude na nemocnici, už to bude neviem, na obecnom úrade, už to bude proste nech to tam na tých ľudí žiari to je ten cholesterol proste obrovský, vysoký že už tu pôsobia tie turbíny to je ten mor, že nás príši zamoriť vlastne úplne toto že už tu pôsobia tie spalovne, to už je tá rakovina proste ako, okay. že už sú tu tie baterkárne to už je normálne tá mŕtvica proste na a keď zajtra prídu ďalšie témy tak ma to vôbec neprekvapí ja ich nejdem teraz všetky riešiť ja nie som ten liečiteľ ktorý teraz tu skočí a proste bude tam ako zavolali ma do tých šúrian mám ich rád podporujem ich boli tam ľudia ktorí proste aj potešili teraz som tam prišiel ako čokoľvek prídem rád pokiaľ môžem vládzem podporím pomôžem ale tiež to má aj časový limit aj všetký neviem čo a tiež to všetko, neviem čo. Za mňa je toto už ten stav pred tým kolapsom tej spoločnosti, kolapsom toho jedinca, kedy minul na festival a sa ma ľudia pýtali, že ako to padnúte ako to vidíte? Proste ja, ja pozerám, to sa ma tam opýtalo 10 ľudí, normálne som pozeral, že či ste v pohode. Hneď pri prvom som si vymyslel príklad, počúvajte ma, keď niekto dostane rakovinu, prejaví sa v ňom rakovina, to nie, že dostane, že ide niekam a tam na ňo skočí. To je dlhoročný celoživotný nesúlad jeho života s tou podstatou, ktorá sa pomalinky formuje, dlhodobo tvorí niekde na pozadí, niekde v tých energetických vonkajších telách a potom príde moment, kedy sa to prejaví fyzicky. A teraz sme v tom momente a teraz keď to človek teda sa prejaví, ako to dopadne? Opýtajte sa toho človeka, ako to dopadne? Opýtajte sa toho doktora, ako to dopadne? Toto sa podľa mňa nedá predpovedať ani s kryštalovou gulou. To dopadne. Alebo to sa to bude vyvíjať podľa toho, ako sa k tomu ten človek postaví. K tej svojej diagnoze, k tomu problému, k tomu nesúladu, ktorý žil, ak ho nechápe, tak skočí sa doktorom, predpíšte mi niečo, dajte mi volať, čo ja zaplatím, ja, ja pôjdem na kraj sveta, ja, ja neviem čo, vyliečte ma, proste úplne toto peniaze sú problém, vyliečte ma. A ten doktor, aj keď sa na hlavu postaví, aj keď mu dá najlepšie lieky na svete, prečo umierajú na rakovinu tie svetové celebrity, ktoré majú nejaké z filmového priemyslu alebo ktoré majú peňazí, hoci koľko, že tie nehrajú rolu a oni umrú na tú rakovinu. A keď si sa ťa spýtam, lebo áno, toto v podstate nám je jasné, že to zdravie fyzické je zrkadlom zdravia duševného a duchovného. Len by som sa chcel opýtať, toto sú tie veci, o ktorých ste hovorili, tie duchovné, ale jedna z dôležitých vecí, ktorá možno, že tieto, tieto témy, o ktorých sa bavíme, ešte výrazne ovplyvní, je taká táto pozemská téma a to je zmena legislatívy, ktorá sa paradoxne na základe týchto vecí, ktoré hovoríme, nie, nie že sprísní, aby sa konečne zjednala náprava, ale hrozí nám, že sa zjednoduší tak, že už nám ani nepomôže, dokonca v mnohých prípadoch ani nebudeme vedieť o tomto, že sa niečo chystá a už nám nepomôže žiadne, žiadna, žiadny protest ani nieč podobné, pretože už bude rozhodnuté dopredu bez nás, čanov, vieš povedať niečo bližšie o tom, aby sme, lebo ešte prekrátko z času, aby sme sa to, k tomu to dostali. Pozemské témy a nepozemské témy, toto o čom teraz rozprávam možno ma veľa ľudí nepochopí, ale nevadí, ja som to mal teraz len povedať. Toto je tá podstata toho. Zmena legislatívy je to, že sa doktori zmenili, že sa doktory dohodli na zmene liečby. Alebo že pacient nepočúval, tak proste vymysleli, ako musia nariadiť tú liečbu aby ho zachránili, akože v vôzovkách zachránili, aby ho liečili. To za mňa... To, ťažko je toto deliť, že neviem, nejaké nadpozemské alebo nejaké ako takéto. Že my ako spoločnosť, keď sa neopravíme, a ja neviem opraviť tú spoločnosť, neviem opraviť tých druhých, nikto nevie opraviť tých druhých, každý vie popracovať na sebe. Pozrime sa, aký máme vzťahy. Aké máme vzťahy medzi sebou, navzájom s partnerom, s dieťaťom, s rodičom, so súrodencom so, so šéfom so susedom, proste akože kdekoľvek, keď tam vzniká veľa napätia to napätie to je energia tá energia sa kumuluje a spätne pôsobí na svoj zdroj keď človek zameriava pozornosť na problémy na politikov, na veci ktoré ho strašia, proste ako toto úplne produkuje túto negatívnu energiu ktorá spätne pôsobí na späť a to ako sa zmení legislatíva Aký, ako konajú tí politici, čo sa potom deje v tom priestore, to je dôsledok len a len tohoto. Preto to je, neviem, berme to akokoľvek, tá kniha, ktorú k tomu volá sa Cesta k Prameniu, je o mojom živote a potom prechádza k tomuto celému, ako toto individuálne, ako z tohto vystúpiť, ako sa stať pánom svojej energie, taký svetový duchovný učiteľ povedal, že keby ste vedeli, okoľko energie prídete pri jednom rozčúlení sa, okoľko životnej energii prídete pri jednom rozčúlení sa, v živote by ste sa nerozčúlili. Takže pokiaľ človek podlieha týmto emóciám, pokiaľ stále žije v napätí, tak on je otrok. To sa v Metrix krásne ukázalo, že my sme baterky. My sme tu sme generujeme tu určitú životnú silu, ktorá naschvál sme takto strašení, naschvál žijeme takto pod tlakom, naschvál sa dejú takéto absurdnosti, ohýznosti, aby nás proste držali v takomto strachu, v takomto hneve, v takomto odpore, nenávisti, proste všetko možno. A každý, kto ju prejavuje potom voči susedovi, voči inej viere, voči inej politickej príslušnosti, voči čomukolvek, vlastne žije v otroč, zotročení tohto celého a vlastne búšťa vodu na mlyn tomuto celému a potom sám bojuje proti tomu a chce by protestovať a nesúhlasí s tou legislatívou a nesúhlasí s tými vo vláde a nesúhlasí a tým ešte viac vytvára toto celé to je tá sofistikovaná, skrytá forma tohto celého, ktorá vlastne nás stále viac berie do toho stavu, ktorý tu je a tými prejavmi, to 5G, baterkárne, spalovne, veterné parky, všetko, to už sa likviduje, to už sú tie diagnózy, najťažšie proste, naraz človek schytáva Alzheimera, mŕtvicu, rakovinu, infarkt, všetko už kolabujeme ako systém normálne, že mnoho ľudí sa na to teší, že keď to skolabuje za mňa to nie je nič ani ľahké, ani jednoduché, ani príjemné to proste to tam sa nie je na čo tešiť v tom celom, možno sa dá tešiť na to čo príde potom, že znovu nastane nejaký reset, proste že akože takých spoločností ten môže byť o rok, môže byť o 20 rokov, môže byť o 200 rokov, neviem, on nejako nastane a potom to možno bude tí, čo to nejakým spôsobom zvládnu alebo čo si proste, tak to možno budú mať nejaké ľahšie, ale to je za mňa nadlho veľmi takže čo najviac tom človek môže urobiť? Začať byť pánom svojej životnej energie svojho vnútorného pokoja a to mi verte, na to je neskutočné množstvo príkladov aj vedeckých štúdií, aj všetko možné že keď človek sa vnútorne začne upokojovať v tomto celom procese, jednak sa uzdraví to sú, že potom, že zázračné vyliečenia, že doktori mu nedávali žiadnu šancu a neviem čo, to je plno kníh o tomto, že to by človek nechápal. Takže sa uzdraví a ten vnútorný pokoj začne pôsobiť na ľudí okolo. A zrazu sa upokojí partner, zrazu sa upokojí ďalší rodinný príslušník, aj vzdialený, ktorý niekedy akože funguje. A táto sila, tohto vedomia, tohto pokoja, proste je ďaleko silnejšia ako všetky legislatívne predpisy. Ja viem, že keď príjmu zákon a že keď podľa neho pôjdu a keď sa toho všetci budeme báť a keď všetci budeme voči tomu odpore a budeme vytvárať nejakú, tak sa to celé udeje. A keď sa v tom celom spavíte. No ja, ja, by som, ja by som len povedal, že áno, z jednej strany máš pravdu, z druhej, ale sa treba voči takýmto veciam postaviť, a je možno viac pohľadov, niektoré sú také, ako hovoríš ty, niektoré sú možno razantnejšie, ako hovorí Jan Baranek, takže ja by som teraz možno poprosil pustiť... E nahrávku, ktorú nahrali Jan Bárenek, takú dlhšiu, ktorému pod oknami jeho obci, kde žije, chcú stavať spálovňu, dá sa povedať 3-4 km od Dudinec, od najlečivejšej vody, dá sa povedať v strednej Európe, nie na Slovensku. Takže vypočujme si, čo za záky názor má na toto možno on. Dobre, čiže všetkým priatelia, no rozmohol sa nám tu taký nazveme to nešvár súvisí úzko samozrejme s Green Dealom s týmto prekliatím Európy ktorý celú Európsku úniu ženie do záhuby no a ako sa to týka Slovenska je tu viacero faktorov spomeniem teda len taký úzky vysek z toho celého problému poďme sa venovať najprv veterným elektrárňam plánujú sa veľké veterné parky na Slovensku otázka je na čo ešte pred pár dňami, týždňami minister životného prostredia povedal, že my nepotrebujeme žiadne obnoviteľné zdroje, lebo e, sme energeticky sebestační, dokonca e, my e, elektrinov vyvážame. Takže tu je prvá taká logická otázka, na čo potrebujeme my nejaké veterné parky, alebo veterné elektrárne. Lebo oni okrem toho, že pre e, zelených aktivistov a ľudí neznalých, prinášajú také výhody, ktoré v slovenských podmienkach prevažujú nad nevýhodami. Ako všetci viete, veterné elektrárne sú veľmi nestále, je tam vysoká závislosť od počasia. Ja poviem vám príklad, keď ešte pred, pred ukrajinským konfliktom v 21. roku nefúkalo, tak Nemci začali ten nedostatok elektrickej energii, lebo majú veľmi veľa megawattov elektriny z veterných elektrární nahradzať plynom. Minuli sa im zásoby plynom, no začala energetická kríza, ktorá v podstate svojím spôsobom pretrváva do dnes. Lebo veterné elektrárne produkujú elektriny len pri vhodnom vetre, keď je slabý. Žiadna výroba silný vietor, tam sa turbiny odstavujú. Navyše si to vyžaduje aj záložený zdroje. Majú mimoriadne nízku hustotu výkonu a na 1 MW výkonu zaberajú veľmi veľké plochy. Čo znamená, že si vyžadujú rozsiahle územia s hodnými veternými podmienkami. To je to, je, to je ďalší taký faktor, ktorý hovorí proti veterným elektráňam na Slovensku. Nehovoria o vplyve na krajinu, tie stavby sú vysoké 100 až 200 metrov, jednoznačne znehodnúcujú turistickú atraktivitu oblasti, znižujú aj cenu nehnotelnosti v lokalitách, kde sú postavené. Nehovoriac o ďalších, ako je obrovské množstvo napríklad len cementu a ďalších súroveň potrebných na vystávanie takýchto elektrární majú ekologické rizika, majú veľmi veľký negatívny vplyv na vtáctvo a netopiere, netopiere, ako viete, sa riadia podobne ako delfíny, majú tie lokátory a tieto veterné elektrárne ich dezorientujú, jednak produkujú takzvaný nízkofrekvenčný hľúk a samotné tie listy a otačajúce sa listy tých veterných elektrárne, tie vrtule, sú pre tie netopiere veľmi nebezpečné. Ale, pre letov, ale aj pre vtáctvo ako také. No a tento nízkofrekvenčný hľúk ten o, samozrejme obťažuje obyvateľov. Nehovoriac o tzv. steňovom a stroboskopickom efekte, ktorý vzniká, keď tam svieti slnko a slnko svietí cez tie vrtule, ktoré sa otáčajú, ľudia v okolí takýchto elektrární, týchto, týchto veternej elektrární zvyknú trpieť epileptickými záchvatmi práve z toho stroboskopického svetelného efektu. Oni ďalej si vyžadujú nové prenosové vedenia, posilnenie sietí je tam veľmi drahá logistika pri preprave tých obrovských dielov potrebných na stavbu týchto elektrární. Majú veľmi náročnú údržbu. To, toto všetko vám nehovoria. Tam sú obrovské prevodovky, ložiska, generátory. To je veľmi, veľmi náročné na údržbu. Tieto elektrárne nehovoriac už o, o ich likvidácii. My tie vrtule stále nevieme nejak poriadne likvidovať. To je, to je veľmi nepríjemný odpad z toho ktorý nezme schopní momentálne dnes hej, nejakým spôsobom likvidovať. No a návratnás tam je minimálne 10 rokov, no takže to sú také, e, jak by som to povedal, no to sú kšefty, tak presne názov tohto celého sú kšefty, je to nejaký odporný kšeft a ďalší taký príklad takýchto odporných šeftov, ja vám teraz poviem e, nejaká rodina šialencov na honte si zmyslela, že postaví z dušnou čiarou snáď 5 kilometrov, nech prejáňam, od kúpelov Dudinec s Tento chorý nápad neviem, v aké hlave skrsol, ale postaviť od unikátnych kúpelov kúsok, no doslova kúsok pár minút z palovňu, to už není, že ekologické barbarstvo, to je ekologická pornografia. Čím sú také unikátne totiž to Dudince? Bez ohľadu na to, aj keby neboli tak unikátne, aké, aké sú. Hej, ale čím sú unikátne? No, dudince majú minerálnu vodu, s ktorá má veľmi vynošné zloženie, obsahuje oxid úričitý, logicky, ale zároveň obsahuje aj sírovodik. Tam, keď idete okolo tých dudinec, ona tá voda niekde aj vybiera. Ak by ste teda chceli presne vedieť, je to pri hlavnej ceste, keď idete smerom zošia, začínajú dudince a po prvej strane je tam taký hotelík, reštaurácia a za tým nájdete tie úsadení z toho, ako tá voda tam vyvierá je ten, ten, ten typický zápach z toho sírobodíku, no ale čo je unikatné je to, že tá, to, takáto kombinácia sa na svete vyskytuje veľmi zriedkavo no a okrem Slovenska už len vo vyši, to je vo francúzsku a v taliansku herkulaneu, takže toto je svetový, doslova svetový unikat, ktorý tu máme a nejaký provinčný hlupák si myslí, že tam sa dá dobre na tom zarobiť asi a ide tam postaviť spalovňu čo okamžite tá spalovňa okamžite zníži rating týchto kúpelov všetkých nehnuteľností, ale bavíme sa teraz o kúpeloch ja nechápem ako toto vôbec mohlo niekomu nápadnúť no ja, ja len teda pevne verím, že k takémuto niečomu ani nepríde lebo ja som videl aj prezentáciu toho zámeru kde autori tej prezentácie doslova do písmea popierali všetky zákony gravitácie, zákony prúdenia vôd, kvapalín teda plynov, ktorí tvrdili, že oni tam budú vodu čerpať ne, 100 metrov, spravia vrty 100 metrov a že to potom ďalej nepojde. No viete, 8 km od Dudinec napríklad sa nachádza taká vyvieračka, kde vyviera takisto minerálna voda je to voľne na je to ohradené teda nejakým betonovým múrikom a nesmiete exploatovať ani tú vyvieračku tam, tam je teplá voda, z ktorou by sa dala vykurovať napríklad nejaká obec Zákažu vám to, lebo oni nevedia presne čo by to narobilo s tými vodami v kúpeloch lebo tu tam všetko poprepájane viete, šťamické vrchy napríklad sú sopečné vrchy však, to je len kusok. je to tam všetko poprepájane ale 5-kilometrovú dudinec vedia, že to neurobi nič. Ale 8-kilometrovú dudinec vám tu zakážu exploatovať ten vrt? Lebo takisto vedia, že by to malo veľmi negatívny vplyv na tie minerálne vody v dudinciach. Nehovoriac o historickej tradícii, však tam sú rímske kúpele v tých dudinciach, ktoré sa dodnes zachovali a sú kultúrnou pamiatkou. Tam tie zvienky o tých prameňoch, teda tým pádom siahajú až do rímskych, rímskych čiast. Tie kamenné môžete si to ísť pozrieť všetci. tie pochádzajú datu sa do 2. a 3. storočia nášho letopočtu. No, takže tam tie liečivé účinky, to je ďalšia vec, to teraz nebudem rozoberať, tam sú hlavne kardio- rehabilitačné pracoviská, takže oni sú tie chlúdince označované ako srdcové kúpele. Hej. Takže, brzme s tým, Green Dealom a aj vôbec s, s týmito vecmi treba narábať veľmi, veľmi opatrne aj s tou ekológiou. Lebo viete, naozaj sa dostaneme do stavu, kedy bude platiť to okrydlené zabíj Bobra, zachrániš strom. A ja mám veľmi silnú obavu, že na Slovensku my presne týmto algoritmom postupujeme. No ale zabíj Bobra, zachrániš strom znamená jedno jediné. Sú to odporné špinavé kšefty, zase pre niekoho, komu absolútne, ale absolútne nejde o Slovensko, o obyvateľov Slovenska, o blahobyt, o prosperitu. Ide im len o ich špinavé kšefty. Lebo my nepotrebujeme veterné elektrárne, nám stačia vodné elektrárne. A prečerpávacie. Máme jadrové elektrárne. My absolútne nepotrebujeme veterné elektrárne. Je to špinavý kšeft. My nepotrebujeme baterkáreň na Slovensku. Vôbec ju nepotrebujeme. Načo nám je baterkáreň? Ja neviem. Načo nám je, na, ba, na je baterkáreň? To sú obrovské rizika, chemické uniky, odpadové vody, môžu vzniknúť havarijné situácie. Sú tam obrovské nároky pri tých gigafabrikách na vodu, na chladenie, na technológie. A ja to tu raz nevysvetlal okrošúriam, toho už bolo veľmi veľa povedané ale však všetci sú so je všeobecne zná informácia, že, že aj v Číne okolo týchto fabrík boli zaznamenané kontaminácie riek a pôdy ťažkými kovmi takisto v Koreji, tam boli úniky niklu a rozpušťadeľ takže je to obrovské riziko pre spodné vody, áno, počúranmi nie sú také spodné vody ako sú na Žitnom ostrove hej? to nie, ale sú tam zásoby spodných vod, takisto Takže s týmto všetkým treba opatrne. Mám obavu, že tie šúrany, bohužiaľ tým, že prevzala nad tým projektom dozor, alebo ja už neviem, ako to povedať, čínska vláda, že bohužiaľ asi to prejde. Tam naozaj, už potom, keď si chceme ochrániť aj, aj tú prírodu, aj tú unikátnosť tohto nášho územia, naozaj budeme musieť pristúpiť k nejakým brachialnejším formám odporu. Lebo nemôžeme si nehať nivočiť krajinu kvôli nezmyselnému grindilu a kvôli špinavým šeftom nejakých jednotlivcov. Ako napríklad spalovňa v Dudinciach. Za to, že zo pár ľudí chce zarobiť, tak zlikvidujú región. Znižia mu rating. Ideme stavať baterkáren, ktorá bude, ja neviem, vyrábať baterie pre elektromobily, ktoré nikto nechce. No Dobre, budú si tam možno aj iné baterie vyrábať. A čo je obrovská hrozba? V septembri, myslím, má priznovela zákona, ktorá ešte aj tú malú EÚ obmedzi tak, že ti občania ani nebudú vedieť, čo sa v ich regióne idú robiť a zistia to, až keď tam prídu bagre. Nebudú môcť pripomienkovať, ako to bolo v ako to bolo v Šúranoch. O čom to svedčí? No svedčí to len o nenásitných špinavých kšeftov aj niektorých subjektov z tejto vládnej koalície. No ale na toto sme ich nevolili. My sme ich nevolili na to, aby tu pokračoval systém nenažraných špinavcov. No to teda nie. No tak sa postavíme na odpor. Máme na to právo. Asi toľko z mojej strany zatiaľ. E, mal som náhľad 5 minút, je to 15 minút, no čo sa dá robiť. Ďakujem za pozornosť. No, toľko Jan Varanek klasicky sa rozrečnil a rozohnil, len on spominul to, čo ja som už načetol, a teda informácia pre vás, páni, máme 19.47 a čas máme do 20. Takže e, majme zreťal pri odpovediach na, na toto. E, jak to je s tou malou EO? Jak to je s tou legislatívou? Budeme sa musieť naozaj postaviť nejak na odpor, alebo, alebo to proste riešiť sami od seba podaním si rúk? Alebo, alebo to je iba... Iba strášenie a proste e, nejaká taká legislatívna zmena sa nechystá. Chystá sa alebo nechystá? Erik, Daniel, povedzte mi. Ako v to má byť Národná ráda predokovanie toho zákona 24,00 vlastne o posudzovaní vplyvov životného prostredia a tie návrhy, ktoré sú tam, že vlastne pri týchto investíciách ohľadom veterných elektrární nebude sa robiť EA vôbec, pri akceleračných zónach nebude potrebné ani stavebné konanie, teda logické ani stavebné povolenie, nebude treba zmena územného plánu, takže vlastne ani obce, ani občan, ani prakticky nikto nebude mať na to dosah a oni sa rozhodnú, že zamoria celé územie, kopec, dedín, vlastne vystavajú tam 150 vrtul, proste úplne z každej strany, a akoby po tej legislatívnej stránke na to nebude mať nikto dosah proste hej, toto už to bolo malo ísť v júni dobre rokovania, ale neprešlo to parlamentným výborom veľmi nám tam v tom pomohol a generál Ševčík aj zabezpečil distribuovanie také výzvy poslancom národnej rady a aj to neprešlo v jeho parlamentnom výbore vlastne ako tak si sa to nedostalo do toho rokovania tak sa to má dostať teraz v septembri za mňa každý jeden človek ktorý má dosah na nejakého poslanca na nejakého kompetentného v, tomto, v tejto oblasti a nie je lahustajný osud vlastne krajiny a tohto celého by mal využiť všetky možnosti každý je niekoho bratranec niekoho svokra, niekoho sused niekoho neviem čo takže využiť všetky možnosti na to, aby sme apelovali na tých poslancov a teda už sa potom len modliť, že teda vyhrá tá morálka, vyhrá ten zdravý rozum, vyhrá ten správny postoj vo vzťahu peniaze versus ľudský život. Že to v tejto fázi proste, áno, už je to v septembri, to je o pár dní vlastne na prerokovaní, takže tu si podávanie rúk a proste láska, hej, na vonok, ako to už nestíha. Pretože my už ako spoločnosť v tej fáze, viete, keď má niekto rakovinu dostal mŕtvicu, má vysoký tlak vysoký cukor a všetko tak akože je mu to, že teraz sa bude usmievať ho za jeden deň nevylieči ani za dva to už je tak pokročilé, že si to vyžaduje vážnu zmenu za mňa teda tých ciest je vždy veľa proste, akože čo sa dá robiť ako sa to dá robiť a, a čo s tým za mňa teda tých ľudí sa už ozýva relatívne dosť je o tom počuť vlastne, že že nepovedal by som ani, že tu máme strach, že sa ľudia boja ozvať, ozývajú sa až dosť. Problém je ten, že ozývať sa nestačí. Proste ako... No a tam potom to ostatné už som povedal a to, že to nechápeme takto a proste ďalej zostávame vystrašení v tom, teda, že čo s nami bude, poďme na barikády alebo čo, proste no, neviem, možno dojde aj k tomu. Ale teda... Tá moja cesta je podobne, inšpirujem sa Tolstojom, inšpirujem sa Gandím, proste ako bolo tu veľa bytostí, ktoré dokázali zvrátiť veľké veci a nebolo k tomu treba nejakú agresivitu, alebo boj, alebo čokoľvek proste za mňa tie vety, čo sú že zub za zub, oko za oko a potom celý svet bude slepý, proste vojnou alebo bojom je možné dosiahnuť len ďalší boj. Proste to spoločnosť je veľmi no, no, roz... uh... polarizovaná a no, tých, ktorí majú ten druhý názor, je tiež veľmi veľa. A tiež majú svoju pravdu. Proste, hľadajme cestu k tomu zmieru v tomto cílom a ono sa dokážu... e, ešte, do... tak... Ďakujem. Naozaj máme málo času, tak ešte minútový príhovor Františka Uhliarika, ktorý do toho vnáša pohľad polnohospodára, chovateľa, ošipaných, ktorý je dotknutý tým, že pôsobí v dúdinciach a idú mu odobrať vlastne pôdu, na ktorej farmár čil. A potom sa ešte k tomuto vyjadrí rýchlosti Erik, ktorý je právnik, čiže tej legislatíve aj zmene možno bude dosť e, rozumieť. Takže poprosím režiu. môj drahý, už niekde ustupovať. Sme dennodenne klamaní. Zákony a naše práva sú dennodenne porušované. Naše milované Slovensko je už roky ničené a rozkrádané. A teraz, teraz nás chcú zobrať ešte to najvzácnejšie, čo nám zostáva. Našu vodu, zem a budúcnosť našich detí. Našou psou povinnosťou je tento dar, ktorý sme dostali od pána Boha. Uchovať pre ďalšie generácie, tak ako ho tie generácie pred nami uchovali a chránili pre nás. Spojme sa všetci, ktorým záleží na Slovensku, všetci, ktorí skutočne nosíme Slovensko srdci a bojujme spoločne za záchranu našeho prírodného, kultúrneho, historického dedictva, ktoré chcú nám zničiť. Iná cesta neexistuje. Keď padnú šurany, padne celé Slovensko. Tak poďme spolu bojovať za lepšie a spravodlivejšie Slovensko. Takže ktorý e, má... Môže stratiť celú svoju živnosť, priestory, kde podnikal, kde farmárčil. To vidí na vysúkanie si rúkavov a tak povedec boj, či už právny, alebo možno aj potom iný, ak Jan Baranek pomenul. Uh, jak to vidí Erik Schmidt v kontexte chystajúcej sa zmeny legislatívy uvažovanej ako právnik? Alebo to už právnou cestou nepôjde, budeme musieť nakoniec ísť bojovať, aby sme si to obhajili? No, ja súhlasím s Danielom, že uh, určite každý každý nejaký, uh, to nazvať, ozbrojený boj, alebo teda uh, nejaký uh, násilný odpor vyvolá len rovnaký, rovnaký následok, čiže tiež násilný odpor z druhej strany v tomto prípade. Ak by to bol násilný odpor občanov, tak by to vyvolalo len využitie ozbrojených zložiek, ktoré má v moci vlastne alebo pod kontrolou tá štátna mocenská štruktúra, ktorá, ktorá vlastne aj nabrhuje a schvaluje legislatívu, o ktorej sa bavíme. Ja to skôr vidím v tom, že súhlasím, že stále viac a viac ľudí sa zobudza. Musíme chápať, že keď sme tu 30 rokov žili ako šipová rúženka, tak nemôžeme sa zo dňa na deň všetci zobudiť, ale tiež ten proces bude prebiehať nejakým spôsobom časovým, Čiže nebude to i hneď zmena, aj, aj vlastne tá osveta v spoločnosti neprebehne i hneď, tiež sa ne, nezobudia všetci naraz, ale ten proces prebieha, je citeľný a myslím, že sme v štádiu, kedy, keď ľudia sa dajú dokopy, začnú spolupracovať a treba prídu pred rokovaním Národnej rady, pred schvalovaním tejto novely a budú vočne protestovať tak, aby to ich zástupcovia počuli, lebo to sú naši zástupcovia, ktorí sú k chystáte niečo takéto, keď sa rovno spýtam? Chystáte niečo také, keď si to spomenul? Ako teraz sa pýtaš mňa? <laughs> No áno, ty si spomenul, že pred zasadiem Národnej rady by malo zmysel ukázať ten tlak verejnosti, ktorý nie je zanedbaný a protestovať. Tak sa pýtam, že či ty, um, Daniel, alebo celá tá platforma ľudí, ktoré, ktorí proti týmto šialenstvam, ktorejkoľvek forme projektu protestujú, či niečo také chystáte, že sa spojíte a pôjdete ukázať silu nesúhlasu. Tak a čo z mojej sa? strany, ja som zatiaľ, zatiaľ som sa k tomu vyjadroval ako právnik. Hej, ja neorganizujem tieto akcie, ani, ani teda nejak aktivisticky nepôsobím. snažím sa pomôcť odborne radami a podporou, ktorou, ktorú zvládam rád. Pokiaľ, ma, pokiaľ to niekto zorganizuje a pozve ma, tak rád prídem podporiť dobrú vec. Ale, ale nie som organizátor takýchto vecí, ja predpokladám, že tí, ktorí organizujú protesty v rámci Šúrian, ale v rámci ostatných projektov, keď v rámci toho, čo sme spomínali v minulom vlastne dieli, keď naše hnutie, zdravý rozum alebo, alebo oni sami, keď sa prepoja navzájom, tak verím tomu, že dokážu vytvoriť znateľnú skupinu ktorá vyvinie na týchto zástupcov ktorí nám majú slúžiť a nevládnuť odotýkam tak vyvinú dostatočný dostatočný tlak aby, aby jednoducho takéto zmeny neboli prijaté aby občania naďalej mali možnosť sa vyjadrovať k zásadným investíciám alebo k zásadným projektom ktoré majú byť realizované v ich regiónoch. Je to úplne logické, správne a nevidím dôvod, prečo by to tak nemalo byť. Oko právnik Erik Schmidt, ktorým sa teraz vúčim, lebo už nám nadečial čas. Erik, ďakujem za účasť dnešnej relácii a určite sa budeme s tebou počuť aj na budúce. Ďakujem aj ja. A v rýchlosti, Daniel Mačovský, pripravujete nejaký protest, ale máš len minútu aj v rámci, v rámci rozlúčenia sa. <laughs> neviem o takom niečom v podstate som vyvinul tú iniciatívu zapravdu v veterných parkoch za mňa to sme spropagovali veľmi v priestore ale teda ak by niekto takýto protest robil rád sa pripojím len za mňa to doslova koľko nás tam príde? 40? 50? 100? No ja verím, že viac ak nie, ak vás príde tak málo alebo ak nás príde tak málo potom znamená že nemáme sílu a prehrali sme Takže možno je to výzva pre poslucháčov, či už sú viac alebo menej zaangažovaných v týchto problémoch, aby porozmýšľali, lebo čas, čas tej sa blíži, rokovanie bude budúci mesiac a bude kľúčové, bude o nás, bez nás, tak by sme sa tam mali zúčastniť. Ja sa ale pre túto chvíľu ľúčim aj s tebou, Daniel. Ďakujem, ďakujem. ti za účasť našej relácie, za veľmi, za, veľmi zaujímavé a pozbudivé, slova. Dúfam, že prídeš aj na budúce. Ja, ďakujem veľmi za pozvanie, pozdravujem všetkých poslucháčov a teším sa na ďalšie vysielania. Dobre, ďakujeme aj my. Ja sa ľúčim s posluchačmi a o dva týždne znova pri zaujímavej téme. Do počutia!